Maka dengan Islam inilah menyekut padusan kita. Islam inilah yang melahirkan semangat propaganda di kalangan kita. Al-Muslim apa Muslim? Orang Muslim adalah saudara utama orang Islam. Saudara utama Muslim yang Islam. Sebab itu saya lahirkan benda ini. Kita kena lahirkan benda ini. Kepuatan akidah kita. Kita lahirkan, Kita nak menunjukkan bahawa kita tanggung kepada Allah. Kita to'ah kepada Allah Maka insyaAllah tuan-tuan Apabila kita menjaga perintah Allah Bila kamu menjaga Allah Nesjaya Allah akan menjaga kamu Kepuatan akidah inilah tuan-tuan ya. Yang kita kena kuat Dalam keadaan cubaan Fahaman macam-macam Kalau -macam. dulu fahaman yang membuka akidah umat Islam Yang membuka pemahaman umat Islam Ialah hurabah yang berbentuk percaya kepada pokok besar, percaya kepada batu besar, percaya kepada jin kecil, percaya kepada rantai. Tetapi hari ini kita melihat gangguan akidah kita lebih sekali-sekali. Akidah kita hari ini gangguan yang datang daripada sudut tujuh. Orang tidak lagi pergi melihat kepada pokok yang besar, tidak lagi percaya bahawa di situ ada penunggu, di sini ada ada ada hantu besar dan sebagainya. yang Yangganggu kita ialah Cubaan-cubaan daripada Yahudi dan Nasr, walaupun tawanan ke Yahudi, walaupun Nasr, yang ini jangan buang yang besar yang menjadikan Islam sebuah satu agama yang orang Islam sendiri pertigaikan. Islam orang Islam sendiri yang mempertikaikan hukum Hakamisa. Islam menjadi satu benda yang orang Islam sendiri tak yakin kepada Setelah sampai masanya untuk Islam kita ini kekuatan aqidah ini kita kemerdekaan bersama. Yang kedua ialah kekuatan akhlak. Kita nak menggambarkan bahawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lima maka lima akhlak datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Tidak ada akhlak yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kekuatan kita ini bergantung kepada akhlak kita, cara bertutur kita, cara berkomunikasi kita. Cara kita berhubungan Sama ada berhubungan dengan Allah Atau berhubungan dengan manusia Hablum min Allah wa hablum min Memerlukan kekuatan, kekuatan akhlak Orang kafir, atau bukan Islam Tak boleh jalan kita Daripada sudut akhlak Kalau kita mengikut akhlak Yang dibawa oleh Nabi SAW Kita akan melahirkan generasi Yang menghormati ibu bapa, Generasi muda yang menghormati orang-orang tua generasi muda yang mengasihi anak-anak, anak-anak kecil. Kita menjadikan generasi yang berakhlak, yang tutur katanya sopan, tindak tanduknya adalah terbaik yang menjadi gambaran kepada umat Islam yang akan datang. Saya seru roh mereka dengan gambaran akhlak kita. Bila kita arahkan bersolat di padang, kita bersolat di padang. Bila kita katakan bahawa kita terpaksa lewatkan majlis pada malam ini. Tuan-tuan dalam keadaan rela, dalam keadaan sabar. akhlak yang sangat hebat tuan. Begitu juga bila kita arahkan jangan parking ke tujuan. Jangan letak kereta di sini dan bantuan rela. Tuan-tuan dapat mengikut. Ini adalah akhlak. Tujuannya apa? Tujuannya nak menjamin program. Sesuatu benda itu berjalan. Dan yang ketiga, kekuatan ilmu. Inilah yang sebab saya lahirkan. Dan inilah yang saya zahrah juga selalu cukup dalam seri kuliah-kuliah beliau, kekuatan ilmu kita. Kita jangan menjadi taklid semata-mata, ikut ikut orang, kita buat amalan berdasarkan kepada ilmu. Dan saya telah menyediakan ruang yang sangat luas di pusat pendidikan Al-Barakah ini. Kita melahirkan generasi muda, generasi muda yang seumur 6 tahun sudah pun belajar menghafaz Al-Quran. Sehingga lah sekarang kita mempunyai ratusan pelajar tahfiz dan kita telah pun dalam perancangan membela ta'fiz yang lebih besar di kekuasaan uh, manjur ini. Untuk melahirkan generasi-generasi yang bukan takak boleh memahami Al-Quran dengan baik. Malah menerajui menjadi penggembleng masyarakat pada masa hadapan. Saya maklumkan kepada tuan-tuan, kami di sini baru saja membuat semuduga. Yang kita nak ambil cuma 15 orang tetapi yang datang ialah 600 orang untuk memuduga. Kerana apa? Kerana dasar yang kita buat Kita mencerminkan kecemerlangan. Kami bukan setakat belajar Bahasa Arab Bukan setakat belajar Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris Kami juga memperkenalkan Bahasa Mandarin Dan Bahasa Tamil Untuk pengaji-pengajian Tahfiz ini Untuk apa? Melengkapkan anak-anak muda kita Sebagai golongan pendakwah Yang bukan setakat berdakwah kepada orang-orang Melayu Orang-orang Islam, macam-macam Tapi kita akan berjalan jauh lebih daripada itu dengan kekuatan-kekuatan ini. InsyaAllah kita bertambung selepas ini. Pada pusingan yang kedua. Saya memerdilakan yang berbahagia untuk Allah ila usufu menyampaikan tulianya. Allahuakbar. Afin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa kuduwatina wa usuwatina Sajidina Muhammadin wa ala adihi wa tawjiman adna'i Amma da'ad Yang diharungati Teman-teman saya pada malam ini Bapak-Adi Dibatkan Muhammad Syedirah Al Alibatan kuasa penganjur Seterusnya saya ringkaskan Muslimin dan Muslimat Adilin dan adilin Dan sama-sama kita pandai syukur Sahabat Tidak Subhanahu Wa dapat kita berada pada padam di kesalahan dengan pusat pemirsa Al-Barakah ini dalam satu sesi ceramah, sempena hijrah. Mudah-mudahan susah payah kita pada malam ini berhitung sebagai suatu amat salib di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur juga kepada Allah Kita masih bernyawa pada malam ini Pada masa yang sama, Malaikat Ibrahim AS mengambil nyawa Saudara-saudara kita di seluruh dunia Dalam masa yang sama sekarang Berapa ramai orang mati yang kita lakukan Di samping orang berani orang baru Tapi takpe kita teruskan akan hayat kita, bagaimana mou perjanjian kita dengan Allah zaman kita berada di alam roh lagi Allah tanya kita ada setuju robitum? Adakah apabila kamu dilahirkan ke dunia ini masing-masing membrano hidup di dunia ke ini, adakah kamu akan memperangkumkan diri kepada aku? Alasubi Rabbikum, adakah kamu akan bersusah payah untuk mendolong agama aku? Adakah kamu suji menjadi hamba aku? Adakah kamu akan beribadah kepada aku? Adakah kamu akan bertuhankan aku? Orang-orang yang jadi kita semua telah jawab dulu dalam perjanjian dengan Allah. Semua sekali jawab pada masa itu. Sama ada yang akan lari orang rimah atau perakati. Kita telah hadir pada zaman itu. Zaman Adam Arwah. Dan kita keluar daripada sulpi Tuhan Adam. Semua kita berjadik balap. Bukan naam. Balap. Yang ini sudah tentu. Sudah mesti. Sememangnya. Bukan ia. Ya, sudah tentu sememangnya. Sebolehnya. Dan tidak ada lain lagi. Syahidna kami naik tasi. Kamulah Tuhan Tuhan kami. Bila kamu lahirkan kami di dunia Pada masa Masih-masih yang telah kau tertukar Sekarang Kita telah berada di dunia sebagai perjanjian Maka kita dapat ucap kita tunaikan janji kepada Allah Apa jua yang berlaku Siapa jua kita Kita kena tolong Allah Yaitu tolong agama Allah Tolong agama Allah Tolong ibu kita sendiri Dalam cerita hijrah dalam tahu banyak sangat hikmah Ataupun air kibat Kalau kita boleh ambil Kalau kita nak upah Pengajaran-pengajaran air kibat dan hikmah Tentang hijrah pada malam ini tak habis Tiga minggu lagi rasa tak habis Ulama'-ulama' mengarah kitab tentang hijrah Daripada dulu sampai sekarang Masih lagi diteruskan Masih ada lagi kitab-kitab baru tentang hijrah Cerita yang sama Tapi hikmah yang semakin berkembang kerana ya Peristiwa besar dalam Islam Seperti hijrah Maulid Rasul Dan seumpamanya Tidak dapat kita tulis dengan perkataan Dengan pena seumpamanya. dan seumpamanya Kali ini adalah cerita besar Cerita hebat Yang Allah aturkan Untuk menjadi kebanggaan Di dalam muka bumi Allah Maka dia antara Dikemah Hijrah ialah kasih kepada akhirat dan tidak cinta kepada dunia kita tengok di antaranya sahabat-sahabat nabi radhiyallahu anhu sanggup meninggalkan kapur tanah air isi untuk pergi satu tempat yang dia tidak ada kenal seorang rabuk tak ada duit tak ada waris tak ada sanis dari majlis Mekah Syahadiah. Dahulu kita ni orang suruh tinggal kampung halaman kita. Kena, kena pindah lah orang tak kenal-kenal pindahlah orang Manjus. Hendak duduk Kuala Lumpur pula. Nah, aw tengoklah. Kan? Bodih tapi berimasalah 3 bulan tak nak pindah nak Johor itu, nak berdolemu, orang nak putih pokok-pokok mesti -pokok, habis nak tabuh lah, hamba ni. Tapi apa yang berlaku pada sahabat-sahabat? Tinggal Rumah tinggal, tanah tinggal, saja. Dia antaranya Abdul Rahman bin Auf. Dia ni di tokoh koprak, madar malam Habis dia tinggal dengan pasar raya dia, dengan seduati dia, dengan tepung kerumanya, jenis. Penafkan-penafkan dia tinggal semua. Kerana dia yakin Allah yang mulia. Cerita yang kita nak ambil ni tidak sayang. Kepada hal terjej Dengan sebab Pantam Allah Kita kita sayang Benda ni Kita kena ambil Bukan ambil ni, buat pada malam ni Untuk kita hayati Lepas kita balik Sampailah kan? Jadi nak hayati Pada malam ni Tak payah buat program Bagi kita tengok Kupuk semangat Kajian panggil Buat kupuk semangat Panggil Tak mengajak tiga hari Tiga malam Cerita bak Merak Cerita bak Lelaka Cerita apa sebab Cerita bak Alam kubur Nah. Pak Adik tiga hari pukul semangat. Kami tanya kerajaan, ah menangis-nangis. Tak nak cerita lain, oh setia-tia. Ha, dan sepiak duduklah pancik di sini. Pak Adik cari pak cik, pukul semangat. Tapi oleh pada tiga hari, baca, semangat dia tak tahu apa-apa kemana-mana. Maksud hari ke minggu yang kedua, main bola dua penyek pula. <laughs> Pasal semangat itu sekejap saja. Jadi kita tak nak bila kita ada buat program mahal hijrah, kita pun hinyak tentang hijrah. Dua minggu kita hinyak. Kita buat pula program kita tak amat ini orang liga ha, Kita pun lawak ramai-ramai. Nah, masuk minggu ketiga lah, tunggu Titanic. Nak buat pula. Ha, siri dua pula. Ha, kita nak, kita hayat siri hijrah ini. Dan semua tersebut besar yang berlaku. Dengan tunjukkan Nabi dan Muhammad SAW, kita hidupkan dalam setiap saat dan setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Bukan tunggu bulan Muharram untuk cerita ma'am hidraf. Bukan tunggu bulan Rabi Awal untuk kita kenang tentang akhlak Rasulullah. Tapi sepanjang masa. Jadi cerita yang kita nak tambah ya. Bahawa rasanya sahabat tak sayang kita. Dan kita sayang kita. Bila lagi kita nak ikut. Adik-beradik kita lagi nak binyam untuk hikmat. Ah, ada video, ada video Nampak? Padahal hadir berarti Pok tu dia, pok tu dia, mula nak Nampak? Ah, nampak? Abang Mariza Bila hujung kapur tu, jangan kasi Pok emis, hai Datang mula minyak motor Kau di ganu dia cakap begitu Kau di ganu dia cakap begitu Kau di ganu di ganu dia Nah, orang mengajar sedap daripada luar, mengajar sekalanya Oh ya, sedap nak takut mengajar malam Tapi malam itu, dia pelik Dia begitu juga Nampak? Haa Haa, tak boleh minyak, tak boleh adil pijat Kali bagi minyak pun, ini lah, in minyak isi lah Minyak tu isi lah, pasang abang kita Mok dia, mok kita, bawa dia, bawa kita, tuk pijat Dia tuk pijat, tuk pijat Dia nak minyak, itu kita kata kalau isi nak minyak Takkan minyak itu saja Kadang-kadang usi minyak, kalau saya kata orang minat-minat, minat hujung lah. Lalu dapat 50 min, usi minyak untuk orang akan. Tapi kita ni sayang kepada orang itu. Walaupun tiap-tiap tahun kita bingung lagi, tentang ini dia, masih lagi sayang itu. Jadi tak mungkin kesilapan dia. Jadi malam ni kita ubah diri kita, nampak? Ha, kita transform, dia jadi transform tu. Kita transform tu, tengok, tengok semua nah ha, Rubah, tapi kita tak transform Haa, ha, bulat-bulat orang minat sangat Transformers Kekas dengan jalan ini Siuk, tukuk-tukuk Dia gini senyum Haa, ah, kita Transformers pula dia, dia dengar, dia dengar, dengar Sahabat ni Azharit Abdul Rahman bin Sanduk tinggal harta Tinggal rumah, tinggal sebuah Tinggal habis, dengar kerja Tinggal, tapi kita nak tinggal, kerja Tak sanduk, bukan tinggal kerja kau ikutkan, Abdul Rahman bin Aau Tinggal kerja, kau ikutkan, tak pernah no, ambil Cuba mati tu muka siapa nak ambil? Pasal aku tak pernah ambil. Untuk, gigih-gigih diam banyak kesenangan ni, dia tak pokok perkara. Ambil, ambil, ambil aku nak berikrah bersama Allah serta ha. Rasul. Allah, adik. Kedah ni orang baga manin sini, orang manjung. Kedah boleh berikan, orang. kedah, ahli ambil. Cucu orang beli kedah ni mesti jatuh. Toki Toki, jangan lewat. Mak ayuh, ayuh, ayuh, Toki. Toki, Toki, Toki, Toki. Ah, orang jangan tuan kita yang kau tu. Toki bukan kita buka, bukti, jangan ada bukti. Cuci manggil beri. Ah, Toki, itu yang tuh lepas ni. Ah, buku, buku, tenis, buku, buku, ada lepih kepi masuk balik ke dalam hidup so, tokir ayah muda tu anak dia padahal tak ada 20% dia dok bagi hati lah pasal beli cucu aku takkan ringkuk mereka ni bagi 10% 2% ah ni, Melayu nampak, -nampak. dah macam mana nak juga abad ramah biar bagi keputusan orang kerana kata Allah dah rasul cucu bagi beli lepih kepi, ambil balik masuk nantang kata kata, lepih kepi itu Kali membeli maksimat, walaupun lukis-lukis, dalam masa 30 tahun, boleh makan pelapus. Haa, ini mata alam. Kenapa tak? Next, pada majlis cukup, kita akan bingung setahun-tahun, jadi. Haa, kalau tiwa arwah, mana-mana. Kenapa tak? Kenapa tak? So, kan dapat dapat 100, ya, setahun, misalnya, dong. Don't stop. Next, anjol stop. Nak puan pula lah, dapat dari nak pergi. Orang mengajar, sudah ada tamah, perumahan itu. Nah Buat surat Panggil orang ngajar kadang Orang perok kadang Ustaz korpo kadang Ustaz jauh Tak boleh mangi dia Pasal dini negeri juga Dia mesti bendaruti Belakang dia buka sikit rumah Kepi itu Kepanan lo Buat ke bendaruti nah, ha, Mu'adzi tak ada Dengok Mu'adzi ni Kuliah pun tak ada Orang buat belajar Kuliah pun tak mangi mu Mu'adzi tak ada si Mu'adzi tak ada Hmm, orang nak pergi, takkan nak jansi Sari-Mu'abri dusul Nampak Abdul Rahman berkauh, ni kerja ke orang Kerana Allah adalah Rasul Ni dia sampai jahit, daripada muda Sampai masuk dalam lubang kubur Tunggu kejap Jahit pun tak berkauh, tak kenal Allah Tak kenal Rasul, tak apa Sebab apa, maghrib dengan isyak Budak-budak nak pergi kan, nak pergi Haji nak masuk Haji waktu kali 3% Untung negation Hahaha Nampak. Dia saluk tak benar Allah tak kena rasul kan ni. Kerana dunia yang suram betul ni. Nampak? Hakikatnya diri dia ni totoh hijrah. Seorang apa bangun tinggal kampunglah. Tinggal harta betul. Nampak? Kita mesti. Kalau nenda kabar selahlah usung Nabi kita tak hadir dia mampit. Kalau kita nenda je body ni, lucu pak lucu lagi tak usah. Kalau kita meninggalkan belajar ilmu akhirah. Kerana Allah tak ada ilmu akhirat, sama macam terjun dalam laut ke pandangnya. Kati-sini yang ada bakar as-sini, yang berhidrah mulut-mulut dengan Rasulullah SAW, Man da'fal al-pahra bila zadih, Faka'an nama da'fal al-pahra bila zadih, Faka'an nama da'fal al-pahra bila sabinah. Siapa yang masuk di dalam kubur, dengan hidup adilkah, Maka sama seperti terjun di dalam laut, tak ada pelakon. Ini kesian. Ibu bapak kita tak belajar agama. Lala. Tak nyam kita, tak orang kita. Nenek moyang kita dulu. Adik-beradik kita sekarang. Mok salah, pok salah, pok sepupu. Macam-macam panggil ustaz buat kulit, dia tak heran. Duduk dalam kerja heran. Maka bila dia mesti, sama seperti Sina Abu Bakar kata, masuk dalam kubut ada adukkan Dan akan sualang-sualang bertubi-tubi akan ditanya di dalam kubut. Sama. Ini kata, bila dunia itu sempat, akhirnya akhirat terdekat. Ha? Sama kita ambil muak ayah kita, untuk nyam, untuk wang kita pergi tengah lautan. Sampai dekat 50 kaki, 100 kaki, kita tahu tak mu ada kita dia lompat di dalam laut. Maka begitu lama aja kita yang masih masuk dalam tubuh tidak ada bekal akhirat. Tak ada tahu tentang akhirat. Dan mesti hendak-hendak sama macam Umayyah. yang berlaku. Berlaku dalam hadiah ini. Al mayyitu fil qabri qala rawiqil wa rawiq. Yang sedang tertawa taahilah. Al hadis orang yang mati, banyak dalam kubur ni seperti orang yang sudah rumah, meminta dulu, menunggu-nunggu doa pertolongan daripada bahkan angkai saudara ni, yakni doa kepada kita. Nampak? Letakkan orang yang mati. Nah, orang yang mati dah, pak mak mati. Mati dah pak le, esok ada ah mok mok moyang mati dah, pak jah mati pula. Hmm, mati. Mati. Orang apa biasa? Ada kes dak ah? Tak ada Seperti masuk dalam laut, tak ada pulau. Nampak, Noh, hari masa ado, sayang tangah ke dunia jadi gede kecil je, sebab dak pernah mampir hadir tu dia. Oh tu wak jadi kes. Awak sayang dia punya bini, ha sayang tu sayang, sayang bini ada dak? Tadi mari ni cik, semak ni orang nak jodoh ke jak mana, 3 4 bulan dah wak duduk pindah ni tarang. Tak boleh macam berapa puan saya seorang ni takut duduk-dua orang ni berkantok dan cucuk bukan besok, then it's no Maksudnya ni Kata ulama-ulama dalam bab solat jumaat Kita tak apa tak hadir solat jumaat kalau dia menantang buah Nampak? Yang kalau kita turun, dia terukam juga Tak apa Walaupun sepanjang umur dia tak hadir jumaat Pasal datang besok ni, dia nanggil jumaat ni Nampak? Sebab bila kita curang, mudah-mudahan pun. Ni katok itu ni, duduk kat dapur. Al-Asam ha, nak tunggu bini, takut katok tu makan bini dulu. Ha, ini masalah. Nampak? Ha. Tapi bila nak bagi duit, ah ha, lambatlah dua orang lagi. Nasab tadi, buat penghormat. Nasab, buat penghormat. Tuan-tuan datang-puan sekiranya, siapa saja yang berasa dia nak duit, ha, datang tak-tak nak cuba beri maaf. Itulah Al-Baraqah. Al cuba esok kita kali ni dia akan bagi duit 50000 ringgit seasalah. Seasalah. Pasti kata sampan tawik. ini ha, kita gelak juga ketika sini ha, tu. Ani dah bukan sembunyi tambah duit, jumpa orang nak duit, toyimah nak duit, saya pun nak duit. Nah, semua ha, orang nak duit tapi jangan sampai kita masuk dalam kubur jari hukum agama tapi apa yang berlaku tengok ke tanah orang-orang itu. Kalian ni tanah orang, -orang. yang tahu api Orang yang tahu sok pada semayam. Orang yang ada kursus zakat haji, orang yang ada tu yang ilmu menjaga hubungan Allah, hubungan dengan manusia. Alhamdulillah. Amin ya rabbal amin. Kalau baca tasbih tak baca doa -ah pun tak ada masalah. Karena api dia menjaga kadang ada ini jadi, tapi yang berlaku secara, anak-anak kita ada gitu. Tengok kita. Saya nak dalam rapuh 50 buah tamang, berapa orang alih-alih? Tak ada. Bukan 50 orang, 50 buah tamang. Nak cari seorang alih, tapi apa? Tapi kalau 50 buah tamang, nak cari hak mana, akademik, cemanglah. Semua cemanglah. Macam semalam, kita sebut. Lalu sebuah kereta cepat di belakang, ini mesti merayak lalu pulak sebuah lagi kata tau, universiti pekerana. Lalu pulak sebuah lagi tengok ni, eh, sika di belakang, universiti apa benda ni, utama Malaysia. Tapi semua dia tak jemah, rafil fikni. Tak boleh tak Benda yang si ke? Kedepang dia, agama ni, dia, dia tak boleh begitu. Macam mana dia nak bertemu dengan Allah subhanahu ta'ala diawman masyam. Dia bikin. Okay. Pasal apa? Pasal cita jahil. Pasal apa jahil? Surah Alin, Najwa Ramadha. masa Macam orang buat? Pasal tak mali? Nampak? kita hmm. mali malam ni pasal kita tak ada so, program kita tak berjangkau kita tak simbol pasal kita mali kalau kita hantar hadunnya malam ni kita ada hari malam ni setelah ay malam ni nak bilang ala barakah pukul 8 malam ada cerama nak pukul 7 setengah kita pun pakai baju siap-siap-siap nampak kring-kring bunyi tadi aduh assalamualaikum Betul kan dah hang apa? Aku nak ambik anak dia dah aku. Makanya, lama dulu kawan lama masa sekolah nama ke binang itu. Oh, macam mana hang duk baca dekat aku jejak. Jangan buat nak lagi. Payah tak baik. Dan pastikan ni siapa aku nak sini ni ceramah macam ni. Macam ada orang kat Taklah, itu kan kita duduk kawan kan, aku masih duduk negara dengan hampir dulu Aku ada pinjal duit, hampir nah, RM180,000 Ha, ha, suruh, suruh, suruh, suruh Dah, hampir nak pergi mana ni? Nak, aku nak pergi Kau ni Boleh tak, hampir tak pergi kerama? Pasal aku nak jadul buat highway, tak perlu masuk ke dalam Nak bagi balik pilihan yang punya RM180,000 Tak, malam tak jadul kerama Betul tak? Tidak! No. Sebab tu, dunia dengan anak-anak, jangan main-main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 dan dia besok kan, bukan Peace Ball CEO, besar kami dalam Malaysia, ternyata Malaysia berhak Contoh, Paling rumah dia orang potong tak, 3 daripada bayang. Tak potong, tak potong, potong, potong. Nah, pada dia CEO, eh, industri, yang paling besar kan, nah. Oh, uh, lapu tu lo. dekat tu bago lapu dah. Papa ke jalan ekorium, selalu orang pun ada tak Nah, Tapi kalau tak jod amal afirat, dia punya kubur juga. Tapi kalau ofis 4 TNT, ada amal afirat, kubur juga. Nampak? Dunia lain, afirat lain. Jadi kita duduk di dalam dunia, dua benda kita nak cari. Dunia dan afirat. Duit dunia, duit afirat. Duit dunia, orang rambut agung. Orang rambut raja, nak belanja dalam dunia. Dan kita nak juga duit afirat, dia tu amal untuk kita belanja bila kita ditutup mata Masuk ke alam marza Jadi Satu kita malam ini kita kena ingat Jangan sayang harta Ada contoh yang telah dibuat Oleh okay. para muhadiri Senyawa kau bila Nabi lelah cedamu Nak beri semua duitmu Harta Tak nak tinggal tu saya ni Dan benda yang mungkin ingat Dia kata Allah adalah Rasul tu Sebab tu nak imam Nak buat imam Imam sedang buat khutbah dengan imam muslimin Madinah berkat lagi imam sedang buat khutbah. Tahu tak lima orang mandi? Imam orang mandi tu ringan daripada imam semua. Apa? Sebab bila nabi turun pada seluruh hati lagi yang tinggal bagi aku Allah dan rasul. Azra Nabi aung bagi ganjaran. Bahkan dia angkat bendera. Nah, bahkan angkat bendera berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muflis dalam keadaan papa ke dana, Sapa di Madinah, Dia risau beberapa sen sahaja. Orang kata, Mung daripada tokoh korak, Daripada hartawan, Ikut Rasulullah, Ikut minta Allah, Sapa jadi miskin, Papa ke dana, Sapa ke Madinah. Dia kita Tak sama, Tak pun. Kata sebuah lagu. Mulai berbagi pinjah tu, Berapa ke dalam? Dua, tiga Orang bagi pinjah ni, Lima, enam riyak. Ha. Jadi tunjuk tunjuklah tu mana Pasar Madinah. Dia orang bapak pereka, orang otak pereka. Otak pinjuk. Orang tunjuk Pasar Madinah tiriah lagi. Dia pinjuk, dia, dia boleh satu bapak. masuk dua minggu dia duduk, dia boleh berkahwin dengan seorang gadis yang cantik. di Nampak? Rezeki di tangan Allah. Nampak? Habis itu kita nak tahu. Dia berkait-kait dalam panggilan. Nampak? Dalam panggilan. Dia berkait-kait. waktu tu kadang orang ni, Allah beri rezeki. Dengan rezeki dia dia belajar. Nah, dengan rezeki dia dia belajar. Rezeki ini adalah dengar mah yang sawkar. Beri manfaat kepada kita. Nah, jangan kita ingat duit tu masuk dalam rakyat kita, kita boleh belajar. Eh, belum betul. Jangan kita ingat duit tu pun lama kita dah dalam akaun bank boleh kita. Belum begitu, pa. Kedua-kedua, masuk dalam rakyat kita, tapi orang lain mengambil manfaat. Nampak? Tak perlu ulamak ajak kita, kalau oh, rezeki itu, perlu tentu masuk dalam mulut. Bila masuk dalam mulut, belum tentu hakmu. Jadi darah, jadi darah, jadi daging, jadi tak. Baru dah, rezeki bagimu. Tak perlu ulamak, semua so, orang ini ajak kita, tak perlu maknanya. Ustaz-ustaz ajak kita, ayam yang ajak kita. Kita pakai maki jana, pakai maki, duduk tangan, datanglah masuk mulut, ayam tu. Tangan, mana tanganmu, aku datu lagi. Patah tertulis daripada azar dia, rezeki ayam. Kita nak berjaya, jual dia ke ayah. Tak, oh. huh. ayah. Ayah tu mahu kita silap. Nak berhenti, saya akan balik ke atas. Maknanya duduk tanganmu. mudah mudah dia dari dalam. Tahanlah. Walaupun kamu pekan, reski itu. Duduk lagi reski. Satu ayah itu ambil. Jangan kita jual aku. Reski aku. Tahan? Kita tak faham. Kita pun dalam mulut, belum bersama suraf dulu. Dalam mulut, kita kira-kira cakap, dia tak kira ya, lapang kadang-kadang bini kita tu rumah. Laki tu di jabat. Nak bini pun ha, ada tidur sahaja. Tengok ha. ada cok hodok. Beti bualak mulut. Tengok nak bunyak dalam-delam. Tu laki tu di jaga cakap bini tu dalam laki. Bro, ho, bini. Gatuh. So, nak. Padahal dalam mulut tak dikat paling jauh. Dalam mulut jatuh. Allah nak ajar kita. Nampak, dah akan jadi rezeki. Kena rezeki masuk dalam telur, jadi daging, jadi, jadi tulang, jadi rendek. Tendam dah! Kadang-kadang -kada bukan rezeki kita. Dapat -da tak -da nak acu! Mutoh balik. Nampak, pening pada mutoh keluar dari pembukaan makan. Le mani-meni yang tidak pidapkan kami memberi guna kepadamu. Semua dalam kehidupan kita adalah cazkirok dan kuliah dan seram. Bukan nanti kena ambil meja begini, kena ada spesial kena ada metropor. Cuma itu yang berlaku kena ajak kita. Tapi kita buat jauh juga sebab kita tidak ulul albat, kita jelas. Kita masih ni yang jauh. Kita tak mahu tengok yang tersirat. Apa? Jadi satu perkara yang pertama, yang pertama ni kita telah satu pengajaran. Daripada ribu orang pengajaran ini Jangan sayang harta, jangan payang duit. Bukan sungguh bakor ini jauh. Eh, ada waktu bagi saya <SILENCIO> Eh, ha. mandi dengan Dalam barat, kita nak Tunai perintah Allah Jangan sayang, jangan ok Nabi janji, siapa Siapa surat kau, bertambah rezeki Syai sang janji Kalau kamu surat jadi Takdir, womba-womba ada nah, Terima kasih Pada Ustaz Abdullah, maka dengan itu Kita lancarkan pertimbangan tabung kita Untuk pembangunan Hak Raffis yang baru di uh, Awasan Mbak Dato' Dolo. Dibita kepada semua petugas supaya dapat bekerja. Tuan-tuan, saya Allah. Tadi terlihat daripada Ustaz Azhar menyentuh tentang uh, persoalan akidah. Kenapa hari ini manusia menghadapi masalah tak tenang? Tak tentera. Jiwa tidak tenang. Jawapannya ialah kerana kekuatan akidah. Akidahnya lemah. Bila ditimpa musibah, mengeluhnya. Bila ditimpa penyakit, mengeluh. Bila ditimpa dengan kematian, merasa. Sedangkan kematian itu pasti berlaku. Kematian itu betul yang akan berlaku. Kehilangan ini merupakan ujian daripada Allah. Balang ini adalah ujian daripada Allah. Sebab itu orang yang mempunyai akidah yang kuat. Bila dia ditimpa dengan sesuatu kematian keluarga dia akan berkata, aku masih ada Allah. Bila hilang balang dia, aku masih ada Allah. Bila ditipu dengan musibah, Allah bersama-sama. Bila manusia diberikan dengan kekuatan akidah macam ini, tuan -tuan, dia tak akan menjadi orang yang lemah. Kenapa orang hari ini dengan gagal, SPM saja boleh bunuh diri? Ada yang putus tunan, bunuh diri. Ada yang mak bapak tak lagi kahwin, bunuh diri. Kerana mereka tidak mempunyai kekuatan akidah ini. Yang inilah yang menjadikan lemah kita. Kekuatan akidah inilah yang menjadikan tenang. Kalau kita ditimpa dengan kesusahan, manusia akan diberikan dengan ketenangan. La tahawwa la ta'zan, inna Allah ma'ana. Ini adalah pegangan akidah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mempunyai akidah yang kuat, insyaallah tuan Tadi kita sebut Ustaz Agam sebut tentang kelebihan semayam, semayam subuh berjemaah. Saya ada sahabat dari kaum India. Dia kata di negara India orang-orang Hindu orang-orang India yang beragama Hindu datang ke masjid selepas semayang subuh untuk membawa orang-orang yang semayang subuh balik ke rumah mereka menaiki teksi si mereka dicarinya orang-orang Islam untuk bawa nak teksi dan dibawanya anak-anak kecil ini jumpa dengan orang yang semayang subuh minta diutaknya kepada anak-anak mereka walaupun mereka bukan beragama Islam kerana apa? Kerana mereka percaya bahawa orang yang semayang subuh di dalam awamnya ada barok. Memang tuan-tuan kalau kita lihat. Saya kalau takat ramai datang semayang maghrib itu biasa. Tak heran apa yang ada pada waktu maghrib, kita jadi tidur pada waktu maghrib. Tetapi kalau waktu subuh boleh hebat, subuh boleh penuh, hebat contohnya. Hebat ini. Nabi kata jangan mengatau kepada orang yang semayang subuh berjemaah. Jangan kamu buat jahat pada orang yang sayang subuh berjemaah. Sesiapa yang buat jahat pada orang yang sayang subuh berjemaah, bala itu akan sampai pada orang yang buat baik. Ini disebutkan barakah. Jadi macam-macam dia mana nak buat kemudi, panggil orang selepas main subuh. Insya-Allah ada barakah. Yang keduanya jimat kalau panggil orang selepas main subuh. Sebab tak ramai, lima orang dua orang dekat. Tuan, tuan yang ni kita nak yang cepat, tuan, kekuatan ekonomi. Kenapa kita perlukan kekuatan ekonomi? Kerana penggunaan harta kekayaan sumber bumi mengikut arahan Allah Ta'ala. Menjamin kesempurnaan hidup di dunia. Ekonomi inilah tuan-tuan yang menjana. Cuba saya tengok pakaian kita. Pakaian umat islami sendiri adalah pakaian ekonomi. Dengan tudung bagi orang perempuan. Dengan selepung bagi orang perempuan. Kalau pakaian umat karpin. Bukan pasti nak dapat pakaian umat karpin. Seluruh tingkat, baju tingkat, baju kecil, seluruh kecil. Ekonomi tak punya. Ekonomi ini wujud kerana Islam. Ekonomi ini naik kerana Islam. Sebab itu tuan-tuan bila kita bekerja sama. InsyaAllah ekonomi akan naik. Yang penting kita naik sekarang ini ialah ekonomi kita. Kerana bila ada ekonomi, kekuatan ekonomi. InsyaAllah Islam akan dipandang tinggi. Tadi kita semua tentang Abdul Rahman bin Awf. Kalaulah Islam membenci Abdul Rahman bin Aus. Kalaulah Islam membenci kaya. Kalaulah Islam membenci kekayaan. Kenapa menantu-menantu Rasulullah adalah orang, orang kaya? Uthman ibn Affan adalah orang kaya. Bapa bertua Nabi, Abu Bakar siddiq adalah manusia yang kaya. Mereka inilah pendokong-pendokong kekuatan ekonomi. Tuan-tuan, bila kita mempunyai sumber ekonomi yang kuat, orang-orang musuh-musuh Islam akan takut dan segan pada kita. Selain daripada kita mempunyai kekuatan politik, kekuatan ekonomi adalah yang menjamin kekuatan kita. Sekarang, tuan-tuan, kita janahkan ekonomi. Saya telah mengatakan bahawa bahawa kita kita menjana ekonomi dalam bentuk yang biasa. Sekarang kita menjana ekonomi dalam bentuk yang sangat senang. Ustaz Azhar mempunyai ribuan, ratusan ribu. Dia punya keminat, dia punya yang friends -nya followersnya yang mengikutnya contoh satu cua yang kalau Ustaz Abba mempunyai satu juta satu juta orang yang berikut kuliahnya dalam internet, dalam youtube dan sebagainya hanya seorang bagi seringgit saja Mimba, Razak pernah mempunyai seringgit saja kita bangunkan ekonomi rumah setiap bulan Masuk dalam satu tabung, bagi seorang ringgit saja daripada sejuta manusia ini. Bayangkan berapa banyak sekolah boleh bangun, Berapa banyak mini market pasaraya air islah boleh bangun, Berapa banyak kita menguasai ekonomi hanya dengan seringgit. Bayangkan kalau sepuluh ringgit. Maknanya kita mendapat kutipan sepuluh juta setiap tahun. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Al-lazina yu'binuna bil-ghayyid wa yu'imuna salat wa mimma razaqnahu yinsifum. Islam tak suruh kita bagi banyak-banyak. Memadailah kita ni ditagi sikit. Tetapi ramai yang bagi. Maka apabila ramai bagi. Dia mencari ekonomi itu. Tuhan so, yang dirahmati Allah. Sebab tu kita lihat Al-Warafah. Al-Warafah saya di sini. Tidak ada bantuan daripada mana-mana parti. Tidak ada bantuan daripada mana-mana kerajaan. Dia bergerak di atas dasar. Si Sabi illah. Dia bergerak di atas dasar. Kita jual fizik. Kita buat ceramah agama. Kita menjual barangan produk-produk Al-Baraqah. Inilah hasilnya tuan Dalam tempoh lima tahun ia beroperasi, ia telah menjangkau lebih daripada 30 lot di Manjur ini telah dimiliki oleh Al-Baraqah. Ia dihuni oleh lebih daripada 300 orang dan di dihari setiap hari hampir 1000 orang yang belajar di sini. Tentu lahir dalam hati Allah. Ini dah menunjukkan bahawa kekuatan kita kita tidak perlu mengemis, kita tidak perlu menjadikan sesuatu benda itu dalam keadaan susah Dengan kekuatan ekonomi kita boleh pegang politik Politik itu dikontrol oleh ekonomi Apabila politik lemah, maka ekonomi akan kontrolnya Maka apabila ekonomi itu kuat dan dipegang oleh Islam InsyaAllah tuan-tuan secara tidak langsung, politik juga dipegang oleh Islam Yang tempatnya tuan-tuan, kekuatan ikatan masyarakat yang inilah yang menegakkan masyarakat dengan daftar kemerdekaan. Daftar keadilan. Yang mengikut syariat. Adil maknanya ialah meletakkan sesuatu pada tempat. Azam kita. Kekuatan umat Islam ialah. menjaga berkasih-kasihan di antara satu sama lain. Kita tolong bantu-bantu. Al-Ta'awun. Al-Ta'awun wa'al-Zin wa'al-Ta'awun. Yang ini yang kita nak. Dan kita lihat. Orang-orang bakat kefijut macam mana noh ustaz dekat ustaz Azhar boleh datang jumpa ustaz tadi dalam satu sisi drama. Oh tadi satu ustaz datang daripada tu pula pinak datang. Dia kata ustaz Ana no, ni nak minta ustaz Azhar ni dah tahu. Cuma nak minta tahu lelah basah. jawab saya jawab ustaz jaya pada Allah rezeki Allah. Allah rakikan senang ada barang tak ada. Rezeki itu Allah yang kirim mesti ustaz. Rezeki itu Allah yang saya kata bukan rezeki saya entah Rezeki seluruh penduduk manjuri. Rezeki seluruh penduduk Ipoh, Rezeki seluruh penduduk. Rezeki yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah tuan-tuan. Dalam -tuan. nama tuan-tuan. Sudah naik turun-naik turun di langit sekarang. Sekali naik, sekali turun. Nama dia maik awas. Sekali naik, sekali turun. ribu ribu yang datang balam ni. Nama dia ma'arj. Dibawa nama tuan-tuan sekarang. Tuan -tuan. Yang ni datang Haji Mak datang Pak Wuk datang Azizah Hildur datang Haji Tim datang Haji Rami datang Apa yang tuan-tuan buat ni Semua paklah Mak nak-nak je Haji Din mencatat Haji Dolok menulis Haji Mak merakam Haji Miok tidur Semua nak nama sekarang Nama-nama namu kita sekarang Sudah naik sekarang Yang ni, yang kita nak Bila kita bersatu hati macam ni tuan-tuan InsyaAllah Barangkakaduun bagi kita boleh berapa yang kutub? Aku, sealloh-alloh, tak tahu sekali. Sakat itu belok mana? Ya Allah. Ini berbelah lagi, belok-belok lagi. Tidak. Saya akan belok saya. Berkali-kali saya cakap, saya tak ada belah lecing. Tapi kita jalan itu Hebat saya. Saya berkawan dengan semua. Kerana Islam menyuruh kita bersatu. Islam menyuruh kita berkawan kalaulah kita tak masuk menyeberang, kita tak berdakwah kepada orang, macam mana kita nak fahamkan mereka tentang Islam saya kata oleh tuan kawan saya berterama pada orang asli adakah dia jadi orang asli? saya berterama pada maktan adakah jadi punan? adakah saya berterama di Taipin kepada orang-orang punan sahabat-sahabat kita daripada orang yang menghadapi masalah-masalah tak tahulah semua orang dia jumpa saya Ustaz-Ustaz mana paham Dia jumpa saya paham dia pun Bukan saya nak cakap ini Tapi jiwa kita Ayah. Sebab itu kami berdua Saya dengan Ustaz Azhar Terbitkan CD di bawah Aliyah Salah. Seluruh manusia kita jual sekarang Kita boleh masuk dalam rumah menteri Kita boleh masuk dalam rumah artis Pengarah film Kita masuk dalam semua rumah Kerana apa? Nak menyebarkan tentang Islam kalau kita menghak-hakkan Apa yang kita boleh masuk Bila nak paham islam Saya pergi terawat di Taipei tuan-tuan Mereka datang pakai baju burung Sebut selama agama Tempat hukum, dia orang tak letak Kita bumbu majlis sambutan Hari jadi Pengajur dia kata ustaz Ustaz dengan ustaz, dengan ustaz dengan, Dia pun main ni dia tak tahu Ustaz nak main ni Saya pilih-pilih tuan-tuan pakai baju burung Buat jenis Buat jenis bila saya nak salam, saya nak terima salam saya. Ada. <SILENCIO> yang dia pakai baju purung, dia tak nak. Dia salam, kita harap, harap. Subhanallah, insyaAllah. Kalau kita tak bersampur, jangan tentu. Sebab itu kita kena bersampur, tetapi bukan jenis bola. Kita kasih kepada mereka. Kita sayang kepada orang yang buat begitu, Kita nak mereka tarik-tarik. Kalau kita tak bersampur, ke mana kita tentu? Macam Malaysia, lawan Indonesia main bola. Sukansi akhir Pelamaran akhir Sukansi Sukansi ini adalah Malaysia dan Indonesia Hari Mahmudan menentang Garuda Sekarang ini permainan dilanjutkan Dengan tipahkan gol oleh Hari Pahmi Cema Boleh sampai ke kaki Badul Bakhtiar Badul Bakhtiar kembali ke belakang Kolema Densi Zaini Hari Mahmudan ada keberhadapan semua Dapat oleh pak Fakri pak Fakri kembali ke belakang Malaysia menguasai permainan sekarang sekarang rupakan bola yang sama cemak bola jatuh kepada Ahmad Fakri. Ahmad Fakri kembali kepada Wan Zek Aikang. Masih lagi dikuasai oleh Malaysia. Wan Zek Aikang kembali kepada bola ke belakang. Kedah-kali bagi cemak punya kebun kita. Nampaknya Malaysia menguasai permalang pada orang lain. Bila nak menang? Pembaalah orang tak menang. Sebab itu bola itu pernah hantar di sebelah sana. Main di sana. Gelecek di sana. Skor sebab tu kita nak skor Bukan kita nak kejar Sebab ada orang kata Kejar, you're kejar Bila nak menang, kejar ya? Tukar, you're yo, score Yang inilah target kita Cuma kita tengok hari ini Kita bergabungan ini berasa Ini adalah benda yang sangat hebat Bukan banyak televisyen Rencangan televisyen yang, yang telefon saja. Ada tiga TV, kita Boleh tak, bukti tak, kami buat rakaman saya kata saya minta izin pada Ustaz Azhar Tunggu dulu Ustaz Azhar tak ada bagi lampu hijau, saya tak boleh Ini program kami bersama Jadi saya masih-masih hormat Saya tak boleh buat silakan saya Ada yang datang telefon nak buat live streaming pun ada Ada yang nak buat Dia kata tak boleh tak kami ubahkan tempat Daripada padang Ustaz ni kecil Kita buat di stadium yang lebih besar Ustaz Di negeri lain Saya kata tidak Saya buat ini untuk orang manjur Saya buat ini untuk peminat-peminat kami berdua Yang datang daripada Phineh daripada Singapura lain kali kalau nak buat kita buat lain cerita. Tuan-tuan, ini yang kita nak bila kesatuan ini berlaku, dia telah menghasilkan satu benda yang sangat menakjubkan dan yang keenam kekuatan jihad. Kekuatan jihad inilah yang memberikan pengorbanan yang nyata, menempuh kematian syahid, membela hak Islam adalah kekuatan yang terunggul sekali. Jihad inilah yang dikatakan yang dituntut di dalam hijrah ini tuan-tuan. Apa yang kita buat adalah yang terbaik. Kalau tuan-tuan di sini seorang pelajar, pelajar yang hebat. Kalau kita di sini seorang bapa seorang suami, suami dan bapa yang hebat. Kalau kita seorang isteri, suri rumah, suri rumah yang hebat. Kalau kita ustaz, kita adalah ustaz yang hebat. Saya tuliskan dalam entry dalam Facebook saya. Saya sangat bersyukur. Apabila Google melaporkan bahawa saya berada pada 9 kedudukan top 10 dalam carian Google dalam Malaysia Untuk 2019 Alhamdulillah Ada wakil Google yang seliput saya dikatakan Ustaz Di bawah, siap bawa, bawa nama Ustaz tu Tinggal nak melompat naik Daripada 10 orang yang paling banyak The faster writing people in Malaysia Dia sebut nombor 1 Apa nama? Bruno Mah Kemudian Justin Bayer Kemudian datang Encik Bu datang Ita Nadia Kemudian datang Anwar Ibrahim. Kemudian datang Rihana, datang Ustaz Kanzi Rihana. <SILENCIO> nombor 9. nomor 10, satu nombor buat sekarang. Dia beritahu saya pada 2 hari lepas dia kata Ustaz. Yang nak naik ranking untuk 2012, Ustaz. Dia nak buat kajian, tuan-tuan. Salah seorang ni, hamba Allah pula Tapi, <SILENCIO> Dan saya yakin, tuan-tuan. Akan ada lagi tiga hutak. Dia semua ada tiga nama. Dia tak nak sebut tiga nama hutak ni. Yang akan duduk dalam top 10. Orang yang paling dicari. di dunia. Sekarang saya. Saya rasa saya sangat kerdik. Bila berhadapan dengan hutak al Tetapi itu kebutuhan juga pada tahun ini. Tetapi yang akan datang ni tuan-tuan. Dia tahu Orang-orang agama akan menguasai diri. Sebab itu saya berguna kepada orang agama. Jihad. Kalau internet, kalau internet itu macam-macam cerita yang seelok yang dibuat, yang dikeluarkan. Dah sampai masanya orang agama, anak-anak muda seperti tuan-tuan, konkurkan kita ini. Kita menggunakan kemahiran kita, kepakaran kita ini, ini disebarkan. Pengajian agama disebarkan, akhluk disebarkan. Tuan, tuan di sini adalah generasi pelapis. Kami berdua adalah berceramah ramah, semacam-macam. Kalau tuan-tuan yang tidak downloadan dia, tidak uploadan dia dalam internet, dalam YouTube dan sebagainya, kami tidak kemana-mana. Tetapi dengan sokongan jihad tuan-tuan, tanpa mengenal letih, lelah, penat, berjam-jam serta masuk dan ceramah kami berdua dalam internet, dalam YouTube, dalam Facebook, inilah yang menggerakkan masyarakat sekarang tuan-tuan. Bapa banyak artis yang telah berubah, bapa banyak pemimpin politik yang telah berubah. Rupa banyak orang yang jauh terpisong daripada agama. Sekarang kembali kepada jalan agama dengan usaha tuan-tuan. Dan inilah dipanggil sebagai jihad. Kami hanya berceramah, Saya hanya bercerama. Usaha Allah hanya berceramah. Kami tidak kemana-mana. Kalau tuan-tuan tidak membawa kami ke alam maya. Ke alam cyber ini. Jadi terucapkan tentang ne'ah atau jihad tuan-tuan. Atau semangat tuan-tuan. Yang menjadikan sekarang ini program agama ceramah agama. Menguasai ranking dalam Google, ranking dalam Yahoo, dalam Malaysia ini. kita sambung bersama dengan USA anda, di Malaysia. Hujan tidak? Hujan dah hujan. Hujan bangkok tanya orang orang Europe kemarin dia tu biasa bertengang mana hujan. Jadi dengan kami buat sepak buku di juga tapi hujan bukan hawa oh, tapi Ya? dengan perintah Allah dia tak berhubungan Alhamdulillah untuk sesi kedua dan terakhir sebelum menjawab soalan kita ambil juga beberapa lagi pengajaran yang boleh dalam cerita hidrof daripada rentetan-rentetan yang berlaku sepanjang sejarah hidrof itu sendiri dalam cerita berjasa kepada Allah nak membalas putih Allah, kita nak berjasa bagi Islam, tak mesti benda itu besar Amir bin Buhairah dan rakan-rakan ini telah menunjuk menjadi bukti benda yang, yang remit-remit tapi memberi impak yang besar di dalam sejarah Islam Rasulullah bawa ustaz dan dengan sahabat Muhammad, bila dia hijrah, keluar dari rumah dan lalu padang pasir Gembala kambing, ambik kambing dia, lalu ke atas tapak kaki Rasulullah. Supaya tapak kaki, seorang ni ini terpadam dengan tapak kaki kambing. Kecil, dia jatuh. Bukan kaki dia ambil nyapu-lapu. Dia tengok bekas tapak kaki Rasulullah dengan nyawa kau jalan. Nanti orang musyriki nak buru, nak bunuh. Dia pun ambik kambing, kambing dia lima naik kau tinggi. Tapak kaki Rasulullah dengan syedah Abu Bakar. Jadi terpadang lapok kaki kami bila orang Musyidki mari cari, tak cukup. Dia tengok, Allah tapok kaki, terpadang dengan tapok kaki kami. Itu saja jasa dia kepada Islam, tapi di sisi Allah Besok. Sebab itu, Rasulullah SAW dalam hari-hari yang banyak kan kita dengar, Amal tidak tak mesti banyak, di istiqamah dan barang datang kita ni keluar sangat ai saitu dengar baru tak tahu cerita agama cerita wali cerita apa oh balik ke rumah aku dah boleh aku kena tikuk juga balik ni 60 rakaat 80 rakaat sehari tiap-tiap malam Tak dalam 3 bulan subuh pun tak bangun <laughs> jangan banyak-banyak neh yes step by step neh Jasa yang, yang sisi Tapi di sisi Allah Sebab itu kadang-kadang kita jangan duduk kepalau Mana besar kalau saya nak buat? Mana pahala lebih banyak Kau Mana pahala lebih banyak? Banyak pertanyaan seperti ini Kalau kita nak buat mengajar tak lah pun Tapi untuk kita amalkan tak payah Kerana sebuah pahala Semua amal akhirat ni siapa payah Bukan kerajaan dunia payah Bila Allah payah Tidak ada orang buruk Tak ada buruk satu huruf, ada benar tiga huruf. Satu huruf, satu pada. Tiga huruf, tiga pada. Satu pada akan diganda sepuluh. Paling kurang. Sebab Allah ni kerajaan, Allah paling kaya. Tentu pada orang ni banyak, mana pada ni nak buat, lebih banyak. Sediak pada yang paling sedikit, ia kata yang terbanyak. Kata nak banding dengan dunia dan lainnya. Tersebut dalam hadis, orang yang paling miskin di dalam surga. Orang yang paling sikit amalnya di, di dalam surga. Di dapat tanah seluah daripada Syam sampai ke Yaman. Syam ke Yaman, ribu kilomiter tanah. Ni orang yang paling sikit harta masuk surga. Allah beri dia. Dia paling paling sikit orang kaya dia tanah dia tuan bagi dalam dunia dari Syam sampai Yaman. Ribu-ribu kita. Dan dia akan dapat 70 orang bidadari. Wah, horopik. Orang paling kaya dalam dunia, sok okay, teng sekarang. Tu 1 sampai 10. Dia ni semua tak ada bini dua. Orang kata tak benar. Yang paling kaya di dunia tu kita nak dapat paling kaya dalam dunia, 10 orang terkaya, kita kena ada duit rm ringgit lebih daripada RM50 buah trailer. Kita ada 50 ringgit, 50 RM50 panjang, kita akan tersenarai. Tau nombor 8, nombor 9. Saya dia trailer, aku tak ada otot stop duit. Ini orang yang paling sedikit cari tuhan air dalam surga, tanam seluas ribu kilometer, dan tujuh puluh orang mesti. Ha, jadi tak, tak susah lah. Apa tadi amalan kita buat untuk Allah? Teruskan. Sebab tu ada orang masuk surga dengan sebab puasa. Ada yang masuk surga dengan sebab jikis. Ada dengan sebab selawat, Ada dengan sebab jihad. Ada dengan sebab ngajor. Ada dengan sebab dengar. Ada dengan sebab tulis. Terus masuk dalam Facebook. Benda agama. Nampak? Bila Allah malas, ada murah. Yang murah ni kita kerja. Nah, ha, kerja dunia masuk pukul 7 pagi, balik pukul 7 petang. Muka macam udang kena bakuk. Ha, nah, boleh berapa ria? Boleh 3 pukul. Nah, ha, jika boleh ria. Kita gizil ni, kerja tukar. Masuk pukul 2 tukar, awak duduk ko saya aku silu. Tahu? Dari pagi duk ko sampai aku betah. Buah raya 30 ringgit. Tangas macam nak kecoh ni. Nah, buka waktu aku duduk anu ni, susah-susah so -so, berfikir aku. Nah, pada tak. Kalau tak fikir kuat, baru sikit. Allah, dia fikir je fikir, baru banyak. 2 rakaat kita buat sunat subuh, Allah raya Maha dari dunia tadi ni. 2 rakaat solat subuh. Bukan fikir orang mati lagi bayar. Ha, nah, bukan diperjuang ni kaya, dia beris bang menentang tentera nak rahmatullah. 2 rakaat solat subuh tu akan bayar Maha, maha dari dunia tadi ni. Nama? Ha? Dari dasar susah Apa tadi amalah? Buat Itu Allah Walaupun kecil Allah kaya Bila Allah kaya Allah murahni Dia yang kaya Dari Tadi lah 10 orang yang terkarya Di dalam dunia Nampak? Hanya ada seorang isteri Orang yang paling sedikit Balasan yang di syurga 70 orang isteri Terkejut sahabat Tengok Allah berhubung Hebat Balasan Karena Memang Allah Pahadah dia bukan naik dengan pilihan raya, dia Allah. Kerajaan yang ketinggalan dulu pilih selama. Ah, seorang so sahabat lagi, eh terasa lah Abang, 70 orang bidadani nak layang macam mana? Tapi seorang pilih je pun, negak. Nampak? dia jumpa tu orde yang betul belakang. <laughs> oh, ini makan pak baru seorang isteri. Nah, seorang isteri. <laughs> Dunia tak larat ni gitu. Seorang isteri ni. Faham? <laughs> oh, depa si makan pak, kokang oh, telur kuning tak ada. Ada tu dia makan pagi-pagi tu jeruk tin telur ayam tu. Nah, letok dengan gitar mani letak dengan batu saudak dengan dia berapa dia kata pasal isteri saya, nafsu buah. Bukan dia. Nampak isteri. Dia malu. Kita berapa orang? Kami cepat. Masuk pula Zaini Yaakob. Jangan lupa. Seorang malu. Seorang malu. Sebenarnya abang tenang, tujuh puluh orang datang. Ha? Itu orang kena makan gulit-gulit tenang. Suka masuk makan gulit-gulit tenang. Jadi soal Nabi kata, seorang kamu diberi kekuatan Ambil 20 ekor kuda. Ini cerita Rasulullah. Bukan dia ambil dalam komik rajin pun. Ha. Tapi tak percaya kita Rasulullah Beli modek tuan sasak. Kali mati dengan tanah kebisah Buat dia kat sini. Kita rasa apa? Ha. 70 ekor kuda. Tekor kuda boleh tarik kita 6 orang. Orang-orang kuda 6 orang Boleh tarik dengan kuda. Bu tak aku tak boleh sama-sama kuat. Gajah 45 je. Ah. Bujur dah pahamnya. Namo kan. Nah, apa? Tujuh puluh orang sepawal. Ah tu. Bagi kepada Allah, apa sahaja amalan ni buat? Walaupun kita bagi ringgit di eh, mana ni, contohlah. Allah akan limpahkan ganjaran. Dapatlah syurga, tak ada macam balasan ni. Sampai di marina, dia tengok iman orang. Orang Madinah, orang Angsor. Bakul Angsor, dia yang membantu. Bantu siapa? Mu'adhirin, yang pula. Daripada Nukar. Hauf dan Abra'at ini maknanya siapa uh, dengan berbalaham. Akhirnya bersatu damai, kasih sayang. Dengan sebab Allah dah rasul. Bukan dengan sebab lain. Nampak? Nabi nampak di sana, Nabi kata, okay, mak wok, si pulang, duduk rumah si pulang. Si pulang ambil ni buat anak akad. Masih-masih tak cakap banyak. Tak kena, muka hijau, oh. Nampak? Sampai orang hijau sampai Nabi suruh ambil dan jamur, suruh duduk. Seorang lelaki-lelaki, dia dapat seorang muharga. Dia kata, isteri dia tinggal di rumah. kalau begitu, aku ada dua isteri. Mempilih mana-mana, kenal aku juga. Habis ayat pun tak boleh. Saya nak tengok banyak orang. Orang kamsar. Nampak? Waktu tu, hampur dah Sehingga Allah kata kepada orang Angsa, Yang mana masyik tu, khot ghafal tulakum. buat, buatlah aku saja. Mereka nak syampur, berdeh tengah tu ke bandar. Khot ghafal Contohnya gitulah. Aku telah hampum segala Yang segarang, yang akan datang. Tapi mereka dah berzikir macam kita. Kalaupun aku dah sedar. Tetap dengan ibadah masing-masing. Sebab pengarmanan Angsa. ni bini aku ada dua tu. Tu mudah apa kita. Tidak semua ini aku, aku berhubung bini aku. Untuk orang mana-mana, mungkin aku cakap ambil adam kau ilmu. Kata orang malinya. Kali selibu dia telah pergi jual kepada Allah dan Allah. Kalau dia nak pergi bini kau, ya? Kalau pergi pun bini lah. Kali dia dua bini. Mabih orang hitam. Kalau men, mabih akan penuh pada dia. Anto ha, tu hatulah kita, kita Allah tak panggilkan Datuk Adam dengan Israel. Orang Melayu tu hendak di dicetnya. Orang Melayu tu hendak panggilkan di Awali Di Tiketnya dia orang sekarang berpegang dengan Rusia lah rasulku. Kau ini tak cari Tuhan. Dia orang pormtap orang Islam dan sebagainya. Nak sekarang hujairin ada tik ah so, borong orang tiketnya. Bila dia punya apa benda ni? Ah Pengantara dia kata tentu Rusia akan sampai di pergurungan dalam masa 2 jam lagi. Mujib di pergurungan orang muka ceceng, dia menari, bersuka dia. Padahal, kita tempat anak panggilan siap dia, bersuka dia. Berjongket, menari, seronok apa, akan dapat syakit. Ada keluar. Nampak? Bujuk get? Nampak? Dapat berpegang dia ke? Keteraan Rusia, maksudlah. Mana Sangat tak dapat syahid. Lumberanya, sukanya. Rusia anak lagi. Sepanjang lama. Sepanjang duduk di pergolongan tu. 6 bulan, terperang. Tak dapat pahala apa-apa. Bila sebut akan lalu ke pergolongan ni. Yang duduk ke pergolongan tu. Jaya ting. Bersyukur kepada Allah. Syukur syukur, Kerana mungkin nanti perang. Nanti ambush. berlaku lah syahid. Lepas tu kita tak lahir ni sama. Kita duduk di tanah layu Nampak? Manggil roh kita jadi roh. Manggil roh kita jadi roh gitu. Itu tidak dibangkitkan umat Melayu duduk di Palestin. Di Palestin ni banyak abang-abang ni masjid Ustaz, Al-Aqsa? Tak benar orang muda-muda pergi sayang dia. Yang benar dia 42 tahun ke atas. Ingat. Dia letak di tu kereta kebah Airbrand 75 tahun pula. Bukan angkatan seseorang Malaysia Pakat, ada 15 tahun, M-Bok kebalik. Maksudnya, <SILENCIO> scout man untuk pengangkat. Yang lu untuk pengang, 75 tahun average. Kepada kembar, buatan US. Letak <SILENCIO> dua buah di depan, Masjid Aksar. Dan tentu Yahudi, atau buah, pegang lagi pula, Yahudi nak terbuah, pegang M-16. Makin lagi ada orang muda-muda yang menyusup, berani, langgar. Kepada kembar, kita letak, langgar M-16. Walaupun perlu tunggu, untuk hadir dalam masjid. Nah, dalam masjid di Malaysia ni yang mana? Kuliah masjid, letak kereta kembali. Tak tahu. Cuka mana ada angkisi? Mari nak tembok, tak ada Dalam tak tahu, ada benda dia? Ada bulu panggang. Nak tanggih, orang okay, magi. Jok magi juga, rumah ada 200 unit rumah. Semua Islam walaupun tiga orang, tengok kuliah. Ustaz pun ngantuk matu So Imam tu bilang IKP tu Orang lain macam tu? Tak jauh Ha ni ha, Eh hey, tapi kita hebat Tak melayu hilang di dunia Allah di Allah Alamin Dia yang tak ambil Eh maaf Kala kita bangkit ni malasik Kita nak malasik tu Kita kembal tu Malasik tu you know. hey, nah... nah, no, <laughs> no, Eh Ustaz lah Nampak tak nak atu balik tu Tak nak atu bagi waktu subuh dah tidak bang. Oh mau tak hilang jumpa aku tu. Tak cukup lagi banit tu. Dia terus bangun dah baru masuk. Jadi siap panas, siap panas. Dia kata, jiwa kita tidak kuat tapi tembak mesti kuat. jadi kita ambil intibah rakan-rakan. Kan buat, ha, di luar tanah Indorang yang awal tunjuk kekuatan Islam hadir pada negeri ni. Gitu dapatlah polo belakang. Nah, ha, tapi biarlah banyak bergerak, banyak bekerja daripada banyak bercakap. Nah, macam banyak bercakap. Ni macam saya kan. Baru dia mahu dah cukup. Tengok kalau cakap kalau lelaki betul-betul kan ni cakap apa awek. Ha? Bagni nah, tu memang gitu, tapi dia tak suka maju-mucu orang tak kira maju-mucu apa-apa menteri ke menteri ke tanseri ke dato' seri ke, ke, ke, ke orang apa ke robisbol ke kontraktor ke ustaz ke Hmm, minat minat apa minat cakap oh kalau kena rapi oh, aku rasa bolehlah aku kawin seorang ni Kata aku je duit lebih bini aku ni tak patut nak layak aku, lah aku dah sekarang Oh, oh apa-apa kegok hari tak apa, -apa tergore, mari, salam, salam, Haa, nah, tapi berapa orang yang pun? Nung, ngajau silap di Ipoh, ngajau silap di Bologna, habis rata ngajau silap Mandi minyak pun, oh. apa kering minyak minyak. Seorang ni so, Tahu ni Tahu ni, sebab so, guru silap sebenarnya di rumah <gulak tulak> tu Ini patah Tahu lah Tahu lah, tak cerita pada orang Melayu Hebat-hebat orang ini ngeluk tadi Oh kan dia babak memang janganlah jangan macam. Dah aku kira okay, aku 2800, nah binya dalam 600 700 je makan tak banyak. Sama orang lain lagi mesti tak makan banyak pun tak si je buku. Ini sikit-sikit saja memang. Awak kawin kahwin pun cakap ada Nah aku cerita-cerita ni sangat muluk. Tapi amak itu tak macam ni. Kita balik-balik. Balik berpikir balik. Nah Masing-masing berhubung-hubung ambil daripada tanah Rasulullah Bila dibahagikan untuk balik ke rumah Nak ambil-ambil rumah, ambil bilik ni, mu tidur sini Mu ambil rumahnya aku ada dua rumah Dia ada izah, insyaAllah tengok, dia punya ini Ucap tayang langsung pada hari harita pada orang muhadiri Tak kenal, boleh? Tapi atas nama Allah dan Rasul bagi rumah Bagi tanah, bagi kebun, bagi kedai, bagi isteri Bagi anak suruh kahwin, bagi duit bagi macam-macam. Yang tadi nak bagi pun. Mari pemarah dalam rumah. Cepat-cepat tu -cepat, bini masuk dan sebagainya. Jamur orang mahu hadirin. Nampak? Cinta orang-orang. Orang-orang lagi di rumah. Dua jam nak akad air. Nah, dua jam setak rumah ini. Setak rumah nak balik kanan? Nak balik. Dah nak, nak buat air. Dua jam air kembali hotdog <tuh> <tuh> <tuh> Kalau nak akad awal-awal lagi akad. 2 ha. jam duduk Tak akan air Nabi kata jangan beri dia duduk Akan air lulus Lebih cepat lebih baik Tak dalam duduk air sampai tu Nampak ha. Itu kejahat kan? Nak bagi nanan Tak ingin Suami nak bagi Jangan lampau ni Jangan lama tak main Kejam tak boleh tak, tak lama Baru ha. nak akat air Air apa Dua jam apa sudah beri pakai bertamu dua jam. Aku mau orang ada main -main. ada bertamu. Kena mai mai ada ada bertamu. Kalau bertamu malih, malih salah. jangan duduk depan pintu yang terbuka. Dia ada bunyi akhlak betul. Lah, Namak depan pintu terbuka ni. Kadang-kadang tu aku mau dalam keadaan yang tidak topak pintu tu. Kalau di sisi rumah orang, rumah itu di ter buka, kita duduk jauh daripada situ. Assalamualaikum. Nah, ni cok, si tak gigak lupa aku kena bica. Assalamualaikum. Dalam so, so, rumah pula panas. Bila panas dalam bilik, buka kipas pun panas Keluar orang tamu. Nah, pintu tutup tak apa, dia ni tutup. Tak kira keluar dalam tetek. Assalamualaikum anak ni. Ada juga tukang oh, ke, okay lagi untuk imam bagi Allah dan dia hantar adab saya, cakap, nanti dia ni dibimbing, oleh Allah nampak, baklul, tinggal ratus tak ribu hati, untuk akurat saja nah. nah, ada oh, untuk adab saja ratus ribu hatinya dia Nampak. masuk lah Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, tak buka itu, buka diri ya, ilah orang mengajak nak juga jadi cerdik, tak balik, beli amat, jadi kosong. Tiga kali, murid sadar, tak jawab lagi. Kerana kemungkinan dia tidur. Masih jangan kamu. Kemungkinan dia tak tengok. Dan pada-pada dia tengok. Malah nak tengok muka kita. Sampai. Ini seorang tak bersifatnya. Bukan rata tiga kali. Depan itu, lah pahamlah kali. Tak jadi depan, dikut bilik. Kepi itu, korek itu. Pusing belakang pulak, tak bangun pulak. Ambil ruang otik, balik agama ada ah, anda gitu. Tak pada tahu masa bila orang buka cerita hadis, cerita adat, bukan ajaran agama, duduk tengok televisi duduk tengok lama. Nah, asyik yang nak kena langkau di center lembut, malam esok. Nah, bodoh kita daripada muda sampai ke mati. Tak kritikal ha. pun. Nah, kita mu jangan. Tapi janganlah rumah peraturan memang dia bagi. Kita kali. Rumah kawal tu sepatutnya, Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia pun lari, 5 sekolah tu nanti halus. <SILENCIO> <SILENCIO> Jangan buat gitu. Jangan lelaki ni bojok. Jangan bagi tetamu dalam lama, akad benda yang ada. Selawa, bila sahabat tetamu, dia punya amik, tenuh. Aduh, tak ada pun. Ada kumpul. Buat keluar pun. Dan ada orang yang bila kita akad, sahabat-sahabat ni, bila akad makanan, dia akan makan sebagian tadi. Nah kerana kemungkinan sebagian itu anak-anak. Kita di rumah dengan waktu luar maknanya dah, punggungi bakal, terpinggang-terpinggang. Sedap, dia bakal sedap. Eh, satu lagi sedap. Kadang-kadang kan -kadang kadang -kadang waktu dah, ada lima terpintang anak luar-luar. Kata tu orang, tiga nak pergi makan, anak pergi sekolah. Tetap lima buat lah, air lang. Mesti dia makan tak <laughs> tu, dia tu. Lima orang. Ada juga. Dengan kita tangguh, tak boleh dibaca. Faham? Jadi, <laughs> adab-adab ini ditunjukkan. Dan sampai keimanan yang begitu tinggi, sanggup, barangkul tak kenal, tak tak marik, tak tak tanggup, marik ke rumah kami. Kami sebulan, hutan sebulan, hutan sebulan, hutan sebulan, ambil, lagi makan. Kali-hutan tak Allah dan Rasul Jadi kita menyebabkan Allah dan Rasul eh, Janganlah kita berpaling jauh lagi Jalan, Jadah di hadapan eh, Ibn Assur Rasul mustaqim, jalan kepada orang Islam Di bilik Rasul Rasul Salah Berjalan terus Berjalan terus atas jalan Nah Aku juga orang kata Next Maklamak kita Walaupun kita hijrah Tak ada dah Tapi kita masih Nak niat ya, hijrah Nak La hijrah Saat ba' dan fa'ki Hadi yang terkenal Tak ada lagi hijrah Lepas ada pembukaan Tentang-tentang yang ada perjuangan kita. Yang ada adalah niat kita. Nampak? Itu masih ada. Jadi, dakwahkan rakan-rakan kita. Adik-adik kita, dikering kita. Ramai lagi yang duduk dalam jahidiyah. Di seluruh dunia kita. Kadang-kadang kita sibuk berjahat. Kadang-kadang, nak tentang Islam. Adik-adik kita jahat dengan Allah. Mereka penjenayah di sisi Islam. Nah, tak salat dan sebagainya. Allahu Rabbi. Tak solat jangan main-main. Dia percaya jani, zina yang Yang sebut dalam Quran akan dihukum dalam neraka sato. Siapa dia hendak sembah, kita tak perlu beli jaket kata-kata, kata-kata di Asia. Lah gimana nama-namanya ramai mati? Ingat kita tak takut apa dekat Allah, gimana? Lah kita tengok dia orang tak sembah, di mana? Dia pergi neraka. Tak payah, adik kita tak semaya. Mak saudara kita, ayah kita tak semaya. Musuh Allah, musuh Rasul, musuh para nabi. Berhajat siapa? Nak tunggu ulama ulama daripada zaman orang kita tak awak tok kala kita duduk semaya, tak kita. Ah, ha. nak tunggu wadanya datang mana ulama-ulama ada mana? Kita nak tunggu anak kita semaya, tak kita. Ini tak awak kita ada pendakwah yang luar tau pergi berdakwah pergi berdakwah di Kanada dakwah Islam kepada orang Jerman tapi kita ni saya ni kita tidak solat lelaki yang paling sok mana solat salah dia dia tidak ada solat baginya dia delir pula bagi kita ha. kan jadi jihad ada bagi kita kita jangan tetapi dia hati tadi apa Tarik balik anak-anak kita kepada syurga Allah kalau kita tak tegak tak tegak tak nafiah Jangan mereka kita nampak. Yang kedua Allah subhanahu wa ta'alaikum yang kedua akhirat nanti menuju ke dalam neraka. Jadi niat daripada rentetan-rentetan tuyua yang itu banyak yang kita lakukan perjuangan untuk mengislam diri kita diri anak bini kita, masyarakat, negara dan kita niat biar tu jangan niat kerana dunia, kerana perempuan dan sebagainya dalam akhirat. Nabi tu Raba, kan? Takkan nak ikut di dunia ni sibuk apa? Dia kena hijrah. Jadi buat amalan sama Allah Rasul, tapi niat kena dunia ni sibuk aja kada dapat. Al-lima atin antara perempuan, yang sibuk aja kada dapat perempuan. Tapi ingat, tidak ada lagi apa yang terjadi kepada Allah yang lebih dekat sisi Allah, dia jujur yang menjadi perjalanan terakhir kita daripada dulu yang kita datang awal bersama dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Asal kita tidak berada surga, dia balik semula kepada surga, nampak jangan terpesong sebelum daripada itu, kita tak mahu dirasui. Nah, kita tubuh rasu, tubuh kita tubuh baga -baga. ada yang tukung Rasul, tukung kita, tukung pakaian-pakaian. Ada huramah, ada orang ngajur, ada matrasah, ada kuliah dan sebagainya. Dan itu, kita kena dirasui juga, na'udh gila min zalim. Wa'allahu'alam. Terima kasih pada Ustaz Azhar. Kita mulakan sesi yang terakhir pada malam ini, sesi menjawab, Soalan-soalan, ada puluhan soalan yang dikemukakan Dan kita akan ajukan kepada Puan Ustaz Untuk beliau menjawabnya Kita bagi masa rehat sebentar Puan Ustaz Saya maklumkan pada tuan-tuan uh, Saya dapat banyak SMS ni Lakukan tentang uh, uh, keadaan kita Dia dah penuh sampai ke jalan pemimpin sudah penuh sampai ke luar sana. Parking sampai di luar sana jadi kita berta maaf atas kesesakan ini. Sholat di lain masa kita akan cuba memberikan yang terbaik pada tuntutan yang kedua di, di stadium. Sholat, ya, sholat di stadium. 29, 21 saya di stadium. Sholat kalau kita ada 26, esiran kita buat drama. Dah berapa? 29, 21 January. Sholat di stadium kita mulak. Insya Allah saya tengah. Meminang Ustaz Azhar dihadapan tuan-tuan Dan mudah-mudahan pinangan saya diperibuat Jadi tuan-tuan di bawah sana ada jualan kaunter daripada Ustaz Azhar Untuk bawa jualan jualannya daripada Terganu untuk bantu beliau Begitu juga di bawah kaunter sana, meja sana, Gara sana itu Ada jualan wakaf untuk Al-Farakah Begitu juga untuk Aman Palestin Yang datang membuat pameran pada malam ini Dan dua-tiga lagi yang tuan-tuan boleh beli ini CD-CD Ceramah Fahir dan Ceramah Ustaz Zah Baik, uh, Rasul Ustaz Zah telah pun bersedia untuk uh, menjawab soalan-soalan ini -soalan, soalan pertama Ustaz ini soalan anak muda Jika kita berkawan dengan perempuan, ramai-ramai Kita berkawan dengan perempuan dan mereka telah lukor kita Adakah haram sembang ke saja dia? Jilidah bro <laughs> Baik soalan ke utama, sama-sama lah soalan macam ni. Kalau tak silap ni sekali yang ke 33 ribu. <SILENCIO> <SILENCIO> kita cakap dengan orang perempuan dalam telefon. Kami kita ramai kenal, kenal, di sekolah, kenal, -kena, jawab dan sebagainya. Dalam telefon, eh, jawab ni, apa yang kita harus berbuat di luar, maka harus kita berbuat dalam telefon. Apa yang halu kita berhubung dalam talipun, maka halu kita tulis SMS. Sebab fitnah yang paling besar ialah berhadapan Jadi dengan mohasa, berhadapan. Cakap dengan telefon, fitnah pun kan? Kerana kita tak nampak dia, kita dengar suara saja. Suara pun kadang-kadang kecap-kecap. Eh? Fitnah yang paling besar ialah berhadapan orang dengan orang. Jadi kalau orang dengan orang harus pada syara, maka dalam talipun pergi harus pada syara. Tapi kalau ada badan dalam S.M.S. Kali pun dengan polis yang muka dia tak nampak sebab dia tak dengar. Tapi kalau dia tak ikut peraturan teman-teman dia haram. Kalau tidak haram pun membalik. Nampak? Dengan sebab kapul ni keuntungan sahaja dapat kepada syarikat-syarikat syarikat-syarikat Kali syarikat syarikat. pun. juta satu malam. Tokeng okay, di itu dia masuk 10 juta. Kita duduk kapul ni. tu Itu kapul-kapul ni lah. Bukan apa lah. Kalau tidur 5 ringgit satu malam. Tak menyakit juga lah ni S.M.S. Habis kewak, dia tanya. Yang, buat apa tu? pun paham lagi, Pak. Suka orang dah. 2%? Saya kat demo tu. Tu baru sejuruh, satu pasang. dah kalau dia berseris, sampai saya awak. Berapa puluh ribu pasang nak Betul lah, itu saja saja saya nak tahu buat apa. Suka orang dah. 4%. Duduk kat luar ke? Kat dalam. Kat dalam. 6% kat dalam tu kat mana, atas siap atau lantai? atas bungkus orang lah apa kursi ni? belum itu ni akhirnya, tu baru masuk baru lagu akhirnya tak terus jadi jadi shalus <SILENCIO> darwa'in dan yang takkan pergualan itu benda yang mustahak sahaja wawah ma'adam solat terosat, adakah bakal solat menelan air mata yang mengalir dalam mulut? haa kata ulama' khif, bila air masuk daripada dalam dia menang ikut dalam, okey, enak. No. <tapi, Tapi dia nak masuk air <tapi> asun. Dia tak keluar. Dia ikut dalam, masuk dalam mulut, telam. Maka dia tidak dikira air mata. Air mata dia bila keluar. Bila dia keluar, kita pun masuk oh, utuh aku. Dia pun minum air mata. Dia <tapi> sedikit dengan tengaja membatalkan salat. Allah SWT. Adakah seputu perkahwinan antara laki-laki umur 29 dengan wanita umur 99 tahun? Masa-masa ke ah, Masalah ah sebanding. Yang pertama jadi agama kubur. Yang perempuan orang beragama, taklah dia siapa beragama. Yang kedua ni adalah keturunan. Yang ketiganya seperti apa benda jadi pencacah kepala rupa dan sebagainya. Omoh tidak masuk dalam buku, berakan pada setengah ulama fik saja. Baru kita tengok ya, tawil, awal 60, tawil 40, omoh 45, tawil dengan omoh 25. Caranya Bahagia sedap. Cuma ulama' memasukkan kalau tua sangat. Tidak haram tua sangat. Tak? Nah, eh, nak tiap mahu 25, kau kurang 100 nak 25. Haa, nanti ni masuk. Orang buat apa-apa Tak, tak, tak, tak. Orang tanya Ustaz, tak. Tua-tua nak buat perkahwin, tak? Dia jawab, dia dia berkahwin. Tahu dia menemuk, tu, tu, tu. Ayah, fikir, fikir. Ustaz, nak buat perkahwin. Tak payah fikir-fikir. Baik, tanya Ustaz, jika menggunakan mazhab lain dalam solat dengan saja-saja, boleh, Ustaz? Baik, dia banyak juga orang boleh-boleh ditanyi lagu ni. Kita mazhab syafi ni contoh. Tapi hari ini nak semayang asal, kita nak semayang mazhab hamdali. Jawab ni boleh, tak ada masalah. Mazhab-mazhab ni Quran, hadis. Mereka bersumberkan Quran dan hadis. Tak dengan istihak masing-masing. Yang tak borginnya tatabuk rukhsah kita sengaja berpindah-pindah untuk bermain-main bersuka atau cari yang mana lebih mudah kita nak bergula pada agama maka hukumnya pada hukumnya dia haram daripada syarat pada ulama ada betul saja kita nak melakukan amalan sekali dalam dalam ibadi syaratnya kita pakai faqih dalam peribadi kita tahu mana ke pakistimak mana adilnya apa yang diharuskan pada syarat Allahu akbar Apakah hukumnya sesetengah berda'wah yang mengatakan serban dan yubah bukanlah sunnah kerana hanya ada orang Arab? Komen Ustaz. Baik, ini pula benda yang selalu kita dengar, benda yang memang sunnah, tiba-tiba tidak dikatakan sunnah. Dari mereka dikata serban tidak sunnah, karena Nabi lagi itu orang tak serban kan? Bukan sunnah. Jawabnya, ramak jawab, Nabi suka berserban, Nabi suka dengan berkopiah. Al-Maklub Syih Hassan ini, Muhammad Makhlu, bekas mufti besar Nabi Musi, disebut dalam kitab dia, apa benda ni? Uh, Fadawat Syam'ayah. Yang ini dua, al suah dan Imam Serba dan Qabiah uh, adalah sunnah Nabi SAW. Dan tidak dapat kita gunakan hujah, Nabi lahir telah ada sunnah, maka dia bukan sunnah. Kalau begitu makan tangan kanan bukan sunnah, karena sebelum Nabi lahir, orang telah pun guna makan tangan kanan. Dan renang pun bukan sunah Kerana sebelum dari Nabi lahir orang telah put Berenang Jadi bila datang dalam hadis Mana Nabi suka benda itu Maka itulah sunah Nabi yang sedang ya. Tapi tidak isyaratan pendakwa Nak pakai serban Nak pakai uh, kopi of jumlah dan sebagainya Pakai jin 501 Baju haker pendakwa Kepada dakwa menyatakan Ada orang buat baik Wallahualam <tuh> Baiknya tentang pakaian, San. apa hukum lelaki-lelaki yang pakai baju pink dan warna-warni dengan kata haram? Saya ada baju Melayu pink dan ungu kalau haram, saya pakai dah. Bila okay, ada sebarang hadis pun yang menyebut warna pink dalam larangan-larangan pakaian, yang adanya pakaian-pakaian yang dilarang, pakaian warna untuk wanita. Jadi kalau begitu khusus untuk wanita Ataupun kalau kamu pada jalan nasib kebiasaan kalau pakai kalau begitu perempuan maka boleh jadi haram pula orang laki-laki pakai. Maksud baik-baiknya. Nah kalau warna spin yang tegang-tegang jangan pakai warna laki-laki. Nah ini pakaian yang kader ini biasanya khusus untuk perempuan. Nah tapi kata haram tu bukan haram. Lo dengan orang ish matrus tahrim. Dengan sebab fiyah uh, daripada hadis yang menjadi sandaran Jadi makhluk tahrir mumpulnya haram juga Tapi tak sama dengan haram yang asal Dan tidak tersebut dengan warna dalam hadis Dengan kena warna-warna yang disukai oleh wanita, orang-orang alam Baik, kita kembali kepada masalah persoalan keluarga Ini tentang masalah nafkah, Ustaz Apakah kadar nafkah yang ditetapkan Islam bagi seorang isteri? Macam mana kalau mak mertua dapat lebih daripada kadar nafkah yang diperoleh oleh isteri? Nafkah yang wajib asal dia ada tiga, yang memperbaik dia ada dua. Tiga yang wajib makan, minum, tepat tinggal dan pakaian. Makan, minum dua kali sehari sahaja. Ini yang mak mertama. Pagi, cari jadi, petang dia siang jadi, jadi atau pagi atau malam jadi jual Dua kali saja, yang wajib seorang suami beri makan kepada isteri. Kodoh mana kodohnya? Mengikut makanan bukan negeri, makanan jenis perempuan yang menjadi isteri. Kalau isteri dia orang Melayu, makan berat, wajib dia beri makan berat. Walaupun isteri dia duduk di Moskow, dia ikut makanan, pasangan apa pun, Nah, kalau isteri dia bukan makan jenis makanan, jenis makan ciketik. Alhamdulillah kanti-kanti Tuna yang dah nak faham Dua kali sehari cukup dalam kitab ni'an Atau talibin Dengan lauknya Bukan nasi saja Mesti ada lauk Sama ada kita beli Atau suami isteri yang masak Atau suami masak Atau beli wanda mentok Isteri yang masak guna Semua itu tidak menjadi masalah Atau suami beri duit Isteri beli-beli makan juga Dua kali sehari Pakaian Dua pasang setahun 6 bulan Satu pasang Paling kurang tu sekolah doyat kurang pada tu sengaja ha. dan mana pakaian dia tudung rambut telepon belah dua, baju kurang kain kemudian stoket dan kasut nampak ha. tapi masalah pakaian nanti tak ada masalah biasanya berapa paling banyak pakaian tengok raya enam pasang paling kurang ha Oh, saya tak pernah cukup Nah, tak kaya banyak nah, ha. Kemudian tempat tinggal Tempat tinggal, sama ada sewa atau suami itu buat sendiri Atau suami itu buat diri, dia tukang kayu Takkan pun tempat rumah siapa Dan dia syarak Tempat itu disukai oleh isteri Mana suka apa? Tidak ada orang yang menyakitkan hati dia Ini rambut-rambut tak faham Dia duduk dengan metua-metua tak ngam dengan isteri Tak lepak otor oh, yang baju sebab tak boleh ada dalam rumah itu Untuk lepas tulus nampak orang yang berbalas dengan itu Tak boleh Faham tak? Kita nak duduk mana-mana ikut suruh Nak berdua oh, duduk oh, pulak, oh, tak ada masalah Bini kita Ada soalan kakak kita numpang duduk Kakak kita memang tak punya. Memang balas sama orang kita Haram perbuatan itu. Eh Rumah tak lawa tak boleh Tutup kena kotak labung Tak ada masalah Tapi istri suka Neh, ya dengan sebab dan dengan dari sifat-sifat rumah antaranya dia nak, aku mungkin nak pergi buang air dan mandi sebagainya orang tak tengok dia. ni, neh, ha, ah, pak tengok tengok rumah kan. Nak begini begini mandi dulu, Yang dia neh, ha, buat dia bila air itu tertutup. Ini kerana mandi terlalu tak tutup. -tutup. Pakai kemaratan, duk sabun pula, kau sempat yang ni. Ini kat mana? Rumah 8803 Bila kita duk sabun, lotex, lotex, lotex Tak, jadi <tuk> nah, kau maaf, nah. jangan saksa gitu kau jomel, Tak duduk isteri kita Kali-kali kita, ini nampak kau yang wajib Kemudian yang ada lagi tiga, dua lagi nampak kau yang Kali kita perlu menjadi wajib Seperti obat, seperti alat mereka Alat sabun dan seumpamanya Mua-mua anak Baik, terima kasih Kita pergi kepada masalah doa, Ustaz kalau saya berdoa minta anak jadi cerdik macam Imam Syafi'i Jadi kuat hafalan macam Imam Bukhari boleh bolehkah? Adakah ini membelakangkan Nabi Muhammad? Tidak menjadi sebarang kesalahan Semua yang Allah beri karamah kepada hambanya Imam Syafi'i ni karamah ni pandai takar Imam Bukhari ni karamah ni hafalan, hafalan haji 200 ribu Ini sudah untuk dicontoh Bukan maknanya kita belakang Rasulullah Cuma ingat, dapatkan anak-anak konfirmasi 100% sana. Terbaik secara Rasulullah Nampak? Terbaik Rasulullah Tapi orang ni bukan engineer Adakah taklah kita nak anak kita belajar supaya jadi seorang engineer seperti orang ni? Tak tak salah Jangan benda ini jadi kholak Nampak? Ada kata tak terbaik tu nama nak jadi orang ni macam ni macam Rasulullah Tak Ulama' tak larang pun betul Yang orang larang jangan ambil orang kafir sebagai hidup Orang kafir ni dia musnah Allah dia makan duduk neraka Allah. Dan dia jadikan lah. Nah, kita nak puji. Buat tang dia baik. Apa ha, dia? Ha, pandai orang kapi ni. Pasang barang cukup pandai hari ni. Ha, boleh. Tapi jangan. Batang zubuh dia menjadi idola. Album batang zubuh. Maknanya orang-orang yang cinta cintai oleh Allah. Macam Imam Bukhari Masyubi ni. 20,000 tahun telah meninggalkan kita. Nama ni masih tutup pada video-video kita. Maka tidak salah seketipu. Mereka ada adu. Nes, eh? dia jadi macam ni. Macam ni. Berani macam solat ni. Al-Aliubi. Nah. Wah mahapa maka imam mutin Dan sempamanya Silakan Tidak ada larangan di sisi ulama' Wa-wa-wa-wa-na Tuh Al Allah InsyaAllah insya Pada penutup ceramah kita bersama pada malam ini Kita akan minta kepada Ustaz Bermajakan No'a ah. Seminta semua berada di tempat rekenasi Untuk sama-sama baca doa no ah. Dan kita akan Sudahi ceramah kita ini dengan Ucapan selawat yang akan dimimpin oleh uh, Kumpulan Nashi' Inti Yang turut bersama dengan kita Jadi diminta nanti dalam Sebelum tamat program kita mulai intik oleh tempat di belakang saya Dan mereka juga membawa CD-CD buku-buku mereka. Jadi jika tuan-tuan membeli CD nasib mereka, buku mereka, beberapa persen ini akan disumbangkan dalam pembangunan Al-Baraqah yang baru. Kita masuk lagi dalam soalan selanjutnya tentang syurga. Saya ada mendengar mufti Mesir Syarif mensyarahkan kitab ikan. Pada satu huraian, kita tidak patut syurga dengan amalan yang kita buat. Tetapi masuk syurga dengan rahmat Allah Saya confused Ustaz tolong huraikan Satu hari Rasulullah SAW Menyatakan bahawa Kita akan masuk syurga dengan rahmat kasih dan Allah Seorang lelaki laki, -laki bangun Dia tak puas hati Dia kata saya nak masuk dengan amal saya Bukan dengan rahmat Allah Dia nak masuk dengan Dia berasal amal dia banyak Nabi kata jawab kita masuk dengan rahmat Allah Bukan dengan amalan juga. Akhirnya ni nyelidikkan Membayar dulu nikmat Allah yang kamu beri supaya kamu masuk syurga Allah dengan amalan kamu. Tapi sebelum mati kamu berapa ringgit nak balas kepada Allah? Akhirnya dia aku segala nikmat yang Tuhan beri dia yang dapat kita beramal dengan pertolongan Allah. Kan dia kata Allah nak tolong kita tak dapat beramal walau sedikit pun. Kita tak dapat nak tengok para ulama nak tengok Quran hadis tadi tu hendak Semua dengan pertolongan Allah. Maka jangan kita berasa kita boleh masuk Surga Allah Dengan amalan kita Sebab di Imam Syafiq ini dia kata Aku tak layak dengan surga ni. Dan aku tak tahan dengan rasga mu Bukan maknanya bila duduk tempat ketiga Ni orang yang tahu tak Nak kepada Allah Dan jangan kita berasa amal kita hebat Nak tunjuk, tunjukkan amal ni Kepada Allah, Dia nak tunjuk sama makhluk Nampak? tunjuk kajuk kita, tunjuk ke Allah Tunjuk kita ni hebat, tunjuk ke Allah eh? Insya Allah M.H. Baik, kita tengok pada tentang Israq dan Mi'raj tak? Nabi naik ke langit bertemu Allah. Jika Allah ada di atas, bermakna sudah bertempat. Adakah benar-benar Nabi bertemu Allah atau Nur saja? Dengar cerita, daripada kecil, bukan cerita Israq dan Mi'raj. Nabi naik atas langit, jumpa Allah. Nabi naik atas langit, jumpa Allah. Sebut dalam hadis. Tapi tidak ada sebarang hadis yang sebut Nabi jumpa Allah. Allah sebut ada di langit. Cuma yang cerita hadis, Nabi naik ke langit. Maksudnya nah, kata Allah ni Wujudun bila makan Cukup Wa su'adu anhu bila'ah Imam Ali kata Jangan duduk-duduk Berbeda ah, duduk. Dia duduk-duduk Bah Dia duduk-bah Dia duduk Allah nak tanya Aku duduk di mana Dalam kubur ni Allah nak tanya ni Harus dia ambil mana Amamun lagu mana Imu lagu mana Huntang orang bayar beda Allah nak tanya Aku duduk di rangit Adal-adal cepat Ini kata Bila'ah Bila'ah Dengan dia lagu ni Ini cuman mainan Yang ada di Nasara Tahuak jadi, kita ni kata-kata Mak tak jauh, Ajar tak jauh di rumah Tinggal hari itu, jadi keluar itu rumah. Dia pun tinggal di rumah. Tapi ada abang nak subik keluar jalan sekejap. Balik kembali itu, uh, dia nak jauh tak cakap dengan mak sekejap. Jumpa sekejap. Eh, abang ni bahan perempuan buda sekejap. Mak ada mekah. Jangan cakap dengan mak tadi. Ya, sedar kan. Tadi dia orang cakap, eh? Mak ada mekah. Abang ada subik luar. Ya dia kata ikut. Orang dia ada dua mak dia di Mekah. Faham tak? Harap. Bermakna tu makhluk. Maknanya Nabi naik Israq Erraq ke Rani, Nabi nampak terima wahyu dan sebagainya, bukan cerita dalam hadis tu tuan meriduk situ. Di situlah Nabi menerima syafaat daripada Allah. Tapi Allah, Allah dia yang mengetahui. Nampak maksiat Allah bersamaan makhluk cukup setakat tu. Kalau kita agama alam setahu Tuhan Taala di kitab kita sebutkan disebut dalam Quran. Maksud apa kita sekata wallahu a'lam bil uru. Cukup setakat ini. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi persoalan ustaz daripada penanya yang sama, dia tanya tentang solat, bagaimana cara nak sujud? Turun tangan dulu ke turun lutut dulu ke? Ah ni agak tetap tulah. Ya. Belajo biar Bantu belajar biar mudik. Dengan bagus nak belajar, bagus itu lo seru balik. Benih ini mana? Berpandu ramoja. Dia bantu ni bagus. Kalau dia bawa pada masuklah, tapi bantu hati tak bagus juga. Kalau bawa pada terus jahat. Nampak ada bantu yang ibu jisalo, neh? Ah, ada bantu yang tidak ibu jisalo. Macam memuji juga. Muji orang ada dohangan lo. Ada yang mujio orang dapat pahala kita balik tengok kita, kita tengok bini kita duduk nyampu sapu orang tu semua oh moyang, ia... tak pernah lihat kita tengok dalam durinya orang pandai nyampu macam yang satu habuk pun tak pernah tinggal saya lupakan nyampu pun tak ada orang boleh ramah cawaih, sungguh, benar kata itu? tak pernah, kalau kita puji, uh. balik pada syarau sebab apa? dia retih, nyampu satu rumah kita pergi, jadi hilang retih dia lelah tinggal nyampu, bintang pisang ramah, buat chopardok dan, tapi, ada puji yang tidak ramah syarau maka begitu duduklah seperti yang disebutkan dalam masalah boleh jadi setuju masalah setuju ha? tadi duduk kepala orang tak ada turun lutut dulu ke tangan dulu inilah nah, dalam masak hanbali sunat turun tangan dulu Kalimah imam mazhab abadi dia mengarjakan pasal Ini adalah turun tangan dulu imam syafi'i ngubu imam hanbali mengamalkan tu eh haji tu lutut dulu maka orang tanya syekh hadi apa qaul berkah syekh kun Orang alim menjadikan rujukan dunia. Senang niga. Pasal dia kan alim Bukan ade main-main. Dia kasi pin duit ribu-ribu sampai turun adalah molek selasih. Karena keduniaan adalah belakang dalam dunia yang. Kan dompet aku. Nok dokolu-dulu-dulu gudet. Nok doko tangan dulu boleh. Sedap. Atas saya dekat kepala bodoh. Tak ngucap ustaz bodoh. Ha, ayo masaklah Allah makda. Ha jadi ngaji jadi bodoh Baik tuan-tuan kita tengok soalan ustaz SMS. Mengapa kita Melayu Islam lemah dalam solat berjemaah kecuali solat jumaat? Tapi bila kita di Mekah kita rajin solat jemaah. Itu yang saya selalu sebut, duk di Mekah ni di Masjidil Haram, tiap-tiap hari pergi Masjidil Haram. Bila dah balik Malaysia, tiap-tiap hari haram duduk. Ada ke pasal orang cakap benda Masjidil Jadi masalah ini jenis bangsa Justin atau environment kita duduk di Mekau, orang Melayu yang lemah, tapi bila duduk di Mekau, buah budak, di okay, Allah, biar mohon. Tapi balik, duduk dengan rumpur Melayu, balik, ini dia lemah sekali. Kadang-kadang dengan sebab persekitaran. Kadang-kadang dengan sebab diri kita gigi. Nampak, tadi jadi kita semangat. Dengan sebab apa semangat dengan ada sesuatu? Sesuatu kita semangat. Tak ada sesuatu, kita tidak semangat. Bagi Allah Ta'ala Dari, buat jadikan dengan macam-macam pahada ni pa lur ni pa lur ni pa ni pa pasal jadi ni hantar buat dia tu jadi ha, ni dapat gaji ni dapat duit ni dapat rumah ni dapat tanah baru kita semangat kalau kita set di pokoknya jawatan kosong kerana tidak nampak gaji luar biasa kalau kirang lain 800 ringgit tapi kirang kami 18000 ringgit dibayar dibayar masyaallah aku dah fikir lambat kulit ke insan min ajal mari je tuhan cipta jening gaduh nak jelas, nak sepak, nampak? Sebab itu bila kita kerja dengan kerajaan, rajin Pukul 6 pagi keluar tu, kerja kerajaan Allah, malas Padahal Allah bayar maha, nampak? Kerana bayar maha pun lambat bayar Jadi kita ni jenikan -jeni tu Sebab itu walaupun dijanjikan 27, pahala dan sebagainya, kita masih termoh Tapi siapa di tanah yang barakah, bumi yang sangat barakah Sebab itu kita hilang termoh, berkat tanah utam Baik ini tak ada pelukatan tanah haram, nampak? Bagi sebulan diri kita, asal, lemah kita. Mereka orang yang sudah sedia keluar. Jadi benda ni lah kita kena ubah supaya kita jadi mak yang terbaik. Wallahualam. Baik, soalan yang selesnya Ustaz tentang uh, hukum berkenaan dengan duit ke duit SP dalam RM60,000. <tuh> saya kena bayar zakat kalau saya keluarkan duit ke duit SP dalam RM60,000. Duit KSV yang di dalam KSV di panggil duit kita tapi 50 mil sepuluh milik nama orang bukan nama kita tapi nak belanja boleh nampak sepuluh milik kita dia bila kita obat kita dapat denggam atau kita menguasai duit itu di situ wajib belakang kalau 60 ribu telah lebih daripada misal dan berjaya di 60 ribu, tetapi berjaya di Jadi Bila dapat saja, maka itulah tarikh wajib kita mengeluarkan zakat. Kerana KBSP tidak mengeluarkan zakat. Soalan dia, Ustaz, uh, adakah duit faedah ini kena asingkan? Duit bunga yang diberi oleh KBSP? Adakah haram duit faedah? Wajib diasingkan untuk setakat ini. Dulilah sumbangan untuk tabung-tabung perjuangan dan anak yatim dan sebagainya Itu masuk hak orang ramai yang pokok pak cik tu bukan berdua-dua kita belajar satu boleh gitu. Soalbah wala. Dia kata ustaz, terima kasih jasa mudi kena nak belanja cuak ketia pun boleh. masya Okey, terusnya tuan-tuan yang seterusnya tentang uh, rumah. Ya, yeah, tentang berkenaan dengan rumah. Sar Sadara saya nak beli sebuah rumah pada harga 50,000. Tua rumah buat perjanjian. Kalau dalam masa 3 bulan selepas beli saudara saya tak masuk rumah tu Rumah akan diambil balik oleh tuan rumah tadi Dan duit RM50,000 tadi tak dipulangkan Apa hukum jual beli? Hukumnya jelas haram Kita boleh meletakkan wang Cagaran Untuk mengelokkan kerugian Seperti orang yang menolak kejadian Jadi kalau tiga bulan Biasanya orang Kita akan rugi berapa ribu tuan rumah Kalau orang yang duduk, duduk kita tak duduk Balik pada sharewood Kalau sharewood lebih kurang RM1,000 sebulan lebih kurang adakin RM3,000 sahaja, boleh ambil uang Wah. pendahuluan, kata senang ulama' Ini RM50,000, dalam setiap bulan, takut nak jambut RM50,000 Pokoknya Haram Al-Badisara, berlaku berzolim kepada orang yang tak jadi Boleh dikenaikan supaya orang tidak buat main, tapi dengan harga yang berpatutan. Bagaimana yang patutkan? Kau dah pada orang duduk sewa berapa lebih kurang. Nah, kalau sewa sebul seminggu sebulan, lebih kurang tiga bulan tiga ribu saja. Boleh jadi hangus. Itu pun seorang lama, kata tak haram. Masih tinggi juga. Wallahfoha'ala. Baik, soalan seterusnya tentang zikir ustaz. Ada semua orang mengatakan bahawa kalau nak berzikir, tak boleh ambil ayat daripada salah satu ayat Quran. Contohnya, jika kita ambil ayat, ayat 8, surah Ali Imran. Ata mana-mana surah. Betul ke tak boleh dijadikan zikir. Dan kena ambil semua ayat Quran. Dibaca semua. Tak boleh dipecah-pecahkan Quran. Al-Imam Nawawi rahimahullah Umar Hu ta'ala mengatakan. Boleh kita bersikir, bersikir, bersikir daripada potongan ayat Quran. Yang tak bolehnya kita potong ayat Quran. Dan kita tambah perkataan kita. Dan kita bangsakan yang kita tambah dengan ayat Quran. Itu sebagai ayat Quran. Itu mesti dijaga. Ada poketami potekan dari Al-Quran untuk kita amalkan sebagai zikir dan pastikan itu tidak merosokkan makna ayat, maksud hukumnya masih harus, tidak ada ulama yang menetakan haram. Kalau kita potong jika dah makna ayat atau rosak makna ayat atau kita tambah perkataan manusia masuk dalam Quran, kita gaul dan kita namakan sebagai Quran, Allahu Akbar. Apabila seseorang kafir itu memeluk agama Islam batuk berbin atau berbinti Abdullah atau terus kekal dengan nama bapak dia yang asal. Baik. Terdapat ada seorang ulama pun atau dalam hadis yang mengatakan bila orang Islam masuk orang kafir masuk Islam kena buang nama asal. Contoh kata, kata nama bin, nama asal pun tak wajib buang. Boleh pakai. Yang kata wajib buang ini bila nama asalnya makna syirik atau bin tu makna yang syirik. Nampak? Ya. Ha, ah contohnya maknanya dalam bahasa Hindu katakan artinya tu hang ramainya nama tu tak boleh makan. Kalau itu syirik kena buang. Tapi kalau nak nere, maknanya yang baik umpama bunga melati. Bunga melati tak halang pada syara'. Terharam. Cuma dalam Hindu dia punya. kalau boleh je. Tak ada masa. Kalau ada masalah. Tak ada, ada cuma sunat dengan nama-nama nama yang segera dikenam dengan nama bukan lagi. Bim -bim bapak. Bapak lagi. Islam bukan no. waktu dia bila be bapa. Bapa khasni anak Islam dah. Tengok nama bapa tu benda Ah, nama bapak tu dia. Orang kata cicin dia apa? Ah namanya makna minyak ala. Ah ha, tak boleh tak. Kena tukar nama lain. Ya. Eh? Tak nama bapak yang kami tu lagi namanya dia. Nama bapa tapi makna tidak lawak, tidak apa ni. Tidak kotor, tidak ciri, tidak jijik, Maka tidak baik, cuma sunnah kita gunakan nama-nama yang baik, bau wangi. Ini soalan ni agak sensitif sikit. Dengar eh ya. Ha. Hmm. Nah, Bila nah, nak senang ya? Ustaz saya, saya berjima' dengan isteri saya Pukul 4 tahun. Jadi saya dah mandi dah bersih Ketika saya solat asar berjima' Ada masa lebih harmoni Itu lagi Soal tak solat saya Jadi, berjimau Yang ini pun banyak adalah Lepas pada solat asal Keluar mani lagi Dia tak haram mandi. Ha ha ha ha ha Jadi, keluar mani ni tidak membatalkan wuduk Ia menyebabkan ada besar. So. Bila yang menyebabkan ada besar, so. mani-mani yang mula-mula keluar. Bukan mani air mani yang mula keluar kali yang kedua. kali iklan begini. Lepas dikhidmat, keluar mani. Lepas dikhidmat, dia mani-mani ada lebihan dalam kemaluan. Waktu membatalkan wuduk. Kalau keluar sebelum semayang, tak sah semayang tu kena ditakni wuduk. Tengah semayang pun batal semayang. Bukan sebab ada besar so, kerana batal wuduk. Mani yang menyebabkan ada unsur so, panjang climate daripada itu seronokkan. Ada pula yang lebih handa beriman mandi, nampak, neh dia hanyalah membasarkan wudhu. Jadi terlepas daripada mayang, barulah keluar lagi mani, tak batal mayang itu. Neh tak batal pun. Neh kalau terlepas mayang terlepas beriman di, beriman di, beriman di, beriman di, beriman di, beriman di, beriman di, beriman di, beriman di, beriman di, beriman di, beriman di, beriman di, beriman di, beriman atau keluar mani yang lebihan Yang hanya ada dalam kemaluan Membatalkan wuduk Tidak batal juga semayang Kerana Berlaku selepas salam Tak batal semayang Yang batalnya As-salamu'anai Keluar mani hukum balik beli yang Masa batal semayang Wallah mu'ala Baik kita masih lagi dalam semangat Harimau Malaya Ustaz Masa bola Soalan apa tentang bola itu. Apa hukum kalau kita pakai seluar pendek Hendak main bola Tolongilah Jawapnya tidak haram kita pakai seluruh pendek ataupun pakai sepenja. Yang haram ni kita detang aurat. <gül science> pakai sepenja macam sepuluhnya. Sepenja dah luar dalam seluruh Jadi faham awak detang aurat tak? Walaupun awak pakai jubah, pakai susutan tapi punggung buat lubang. <gül. <gül2002> Jadi bila pakai seluruh pendek tu nampak aurat tak? Haa kalau nampak aurat haram. Acik-Acik ha. boleh pakai skill Baik tuan-tuan <laughs> Hari ini tentang uh, Dua marhalah ni ustaz Tentang jama' Dia tanya apakah Dalil mengatakan Dua marhalah ni bersamaan dengan 90 km 90 km pada zaman Rasulullah Mana ada kira-kira 90 km Di so Dalam dalam hadis Hanya sebut dengan marhalah Dua marhalah Dua menghadap perjalanan. Jadi ulama-ulama sekarang dia orang ukur dengan berjalan kaki, dengan tarik tali kunci. Perjalanan yang macam Rasulullah 2 hari 2 malam berjalan berapa jauh boleh pergi. Sebab tu dalam hadis tak sebut kilometer. Tak sebut dengan mati. Nah, ulama-ulama moden kita baru sebut dengan mati dan kilometer. Orang kita arah 48 mil. Nah, tapi min tu min arah ada ustaz diri kadang mengajar dia ada 48 batu ibarat kita arah batu arah ni batu besar batu ustaz Ahmad Husin lain kita batu Melayu 96 nampak ha jadi bila diukur berlaku lah ukuran keputusan ukuran yang berbeza neh yang paling sedikit 81 mm ulama-ulama moden Cuma ya? yang paling ramai 89 sampai 88, 9 km Cuma tu Dr. Wangbang Suhaidi, hukum Jadi biasa kita mengajar jawab, kita 90 km Bukan dengan khatani Tapi dengan isytihad, dengan siap daripada ulama Baik Ustaz, soalan dia hangat je tak ni? Hukum Haji mungkin sejuk soalan hangat pula Apa hukumnya orang alim mengajar agama di tempat pemimpin yang soleh? Yang peliknya pemimpin tu tidak mendengar ceramah beliau hanya pengikut pemimpin tu sahaja yang mendengar ceramah tersebut. Baik. Kenapa <laughs> ni saya? <perlisaya. laughs> Jawabnya, mengajar adab-adab-adab yang dilarangnya kita pergi kepada orang-orang yang berjaya kemudian untuk membantu keteriman mereka. Dan lainnya, dalam satu hadis, Nabi kata, saya kuna ba'di depan pada zaman aku, dia kata ada organ. Ya. Umarok yang ya, limun mereka ini melakukan dosa dilemma, royak dan menipu rakyat. Faham nda pada ada hijapo yang pergi kepada pemerintah yang zalim? Wa aana ada zulmihi, tolong kezeriman mereka, fa sadaqa bi zulmihi dan membetulkan atau mengelikan pembohongan pemerintah tu deh. Padahal kami ni wala semibu". dia bukan hamba aku. Jadi kalau kita pergi bukan untuk membenarkan mereka tapi untuk menasihat mereka untuk ta'zirah sama dah kita seperti yang dimbenarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi Nampak? Idh haba ila fir'aun Pergi kamu wahai Musa dan Harun dua orang rasul, pergi dakwah, pergi tasbih orang Firaun. Fa innahu tawwa, dia ni melampau sangat. Jadi, jangan pergi untuk ambil dunia daripada mereka. Pergi untuk memberi pesan kepada mereka tentang akhirat. Kalau gitu, matuh hukumnya harus Allah mu'alam. Baik, tuan, tuan ya Soalan kita semakin kita akan tamat pada jam 11 malam, insyaAllah. Uh, jika saya berselisih dengan seorang perempuan yang berpakaian ketat dan boleh menaikkan nafsu sayang saya tidak kenali, bolehkah saya menyebut astagfirullahaladzim? Dengan suara yang sedikit kuat supaya perempuan itu mendengarnya dan memalingkan muka saya dengan tujuan untuk menyedarkan perempuan itu tentang pakaian. Apakah tindakan saya ini betul? Jika salah, Apakah tindakan yang patut yang saya lakukan? Okay. Juker dengan orang perempuan. Pakai juta. Jadi memang wajib pakai juta. No 25, 25, 22. Pakai adik. adi atau dari saya. Jangan apa pun. <laughs> nah. Ah, begini. Apa habis nak pot? Haa, masalah ni Tari Tengok dia Tengok ni dekat tadi dekat Ibu-puan dia tu tak sama je Sama lah Ibu bapak sama bodoh tu biar Ni lah, nak bagian tu Dia bodoh, bodoh, bodoh, bodoh. Haa Jadi benda ni faham je Pasal ni tak faham pada Allah tu memang dia akan memperbahayakan kisah Tuhan buat kita di Dia ada langsung Kita budak-budak tak masa ada masalah Tengok waktu budak-budak main kanak-kanak Main rumah bodoh-bodoh kan Lepas main buku-buku dan semua Main kahwin-kahwin pula -kahwin, tak ha, orang lawan mona kau bitch kau bitch main awek dah dulu masuklah pondok kawan dia tu gigi gigi gigi tapi kalau bitch apa 21 awek ke buluh 20 main bitch pondok-pondok dalam hotel ajak awek nah dan ha, jadi dia tu tengok benda ni muka dia tak pasal perubahan ha, ni tengok tak lain awek tujuan ni Tujuan dia untuk menyedarkan ha maksudnya dalam hati mah kalau dia dia ni ubah kemuka lah. dengan Suasa kata-kata, tak ada, tapi risah ni Lisa. Dengan risah, dengan risah macam-macam cara Dengan sindir, bila, sindir. dengan haram, make way, pakai gini, haram, masuk tengah-tengah Boleh, nampak? Ah, dengan sindir, comelnya, jangan suka Bligot-blah ketuk saya Haa Dan, sindir Haa, atau dengan memuji Comellah rawo pakai ni Awak ni comel lah Ni, tapi, pakai tudung lagi comel Sebab ni, pambut nampak, kenapa, tidak Islam Pakai tudung, nampak Islam, lagi comel, tak ada memuji dan jadi bila asab ruba tadi, arah ruba dia, itu tak juga orang di bangsa segam. Segamnya pusat Arab kepada Rasulullah al-Anbi. Dah, sebabnya boleh mengubah jiwanya. Jadi hukumnya diharuskan dari syarak wa ma'lum. Ustaz fikir tentang Pak Haji, uh, saya seorang wanita yang berhasrat untuk mengerjakan haji bagi pihak arwah anak lelaki saya. Persoalannya, adakah saya perlu mengikut tertib sebagai seorang lelaki? Contohnya semasa melontar di Jemberah dan berlari-lari anak semasa mengerjakan sahih. Pukulnya sama sahaja. Cuma sunat meraihkan akadratif orang belas. Semasa saya bekerja, gaji saya tak tetap dan tak tentu pendapatan bulanan serta mempunyai tanggungan yang ramai. Apakah saya perlu membayar zakat daripada pendapatan saya? Masalah, sah. pendapatan ketat atau tidak bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah pendapatan kita itu ataupun harta kita. Lepas itu, kanak-kanak yang dalam buat. Kalau orang mahu tahu senang, wajib bayar lakak. Kalau kita faham. Kita orang Lagi dia faham. Oh, bila kita ni budak-budak tak benda lakak. Dia lahir, ayah dia mati, dia dapat 100 ribu masuk dalam bank, cukup. 100 ribu milik budak yang umur tahu, Pakcik keluar lah tak. Tapi budak tu tak, Pakcik keluar tak, dia merakak nak pergi, dia tak pun hati macam tu. Hanya dia orang lari yang jaga ni. Jadi masalah, kalau ada rata tak tetap, ni dia biar di hutan terporang. Cukup raja tak, cukup raja tak, lebih mudah. Masuk dalam jelah orang kaya tu tau. Kadang-kadang, ada orang kena pasang dia, setahun so, dua kali saja. Nah, ni tak tetap kan nak waktu kena apa ada nak 10000 orang beruk boleh pi tak tetap tu pula gitu memang tak tetap kadang-kadang gitu bulan baru dapat sekali dah berapa dapat ribu kadang-kadang tahu dapat apa, apa 6 juta ha dengan Allah tak dia tetap nah kira cukup makan menuju sampai pada hak orang kaya pun zakat Allahu akbar baik tuan-tuan ada satu lagi soalan dia kata dia jual tanah sebidang tanah dia jual sebidang tanah apakah saya perlu membayar zakat bagi jualan tanah tersebut. Kenapa yang muktamad dalam mazhab azhar ini, bila kita bukan penjual tanah, tapi kita ada tanah, sebab masa kita perlu duit, kita jual. Walaupun dapat dengan harga yang lebih daripada nisop, contoh, RM1,000 lebih daripada nisop, tidak wajib kita punya rakyat zakat. Yang wajib zakat, orang yang terjadi penjual tanah. Jadi orang yang bukan penjual tanah, tak punya zakat. Bagi kita ada sebetul, kita ada flekta atau pada rumah. Tapi kalau kita perlukan duit, jual rumah. Atau jual flekta, RM60,000 katakan. Nak pakai duit, tak kena zakat. Yang kena zakat, penjual flekta. Takkan nama, zakat perniagaan. Baik, tuan, tuan kita ada soalan yang terakhir sebab ini. Jadi, seperti mana yang saya katakan tadi, kita dengan akhlak, kita datang belajar. Dengan akhlak, kita mendengar ceramah. Dan dengan berakhlak juga, kita meninggalkan majlis ini. Jadi sebelum kita menamakan majlis ini dan hukum balik kita sama-sama tambah kan macam doa, no ah mudah-mudahan Memohon barokah daripada Allah, rahmat daripada Allah, kita ustaz kita dulu bacakan dengan laungan amin yang bergema daripada tuan-tuan dan budak-budak Fatihah yang kita baca nanti insya-Allah, itu beradab. Yang kedua, saya minta maaf kepada tuan-tuan, jadi kita bagi peluang kepada tuan-tuan jika nak ambil gambar kami berdua sekarang boleh ambil. Sebab selepas ini, lepas habis Ustaz Azhar pun penat, ya, dua-dua hari di sini banyak program dia. Lepas habis, kuliah ini terus akan di bawah. Ya, bisa tidak membuka ruang untuk tuan-tuan bersalah-bersalah. Matang masa di berjam-jam nanti. Jadi, kalau tuan-tuan nak ambil gambar sana, boleh daripada sini boleh ambil gambar. Ya, jadi yang mana di atas bentang ni boleh ambil gambar di sini, yang di bawah boleh ambil gambar daripada bawah. InsyaAllah kita bagi peluang. Pada Ustaz kita untuk berehat Soalan untuk dia yang terakhir adalah dua soalan yang terakhir Sebelum kita mulakan dengan bacaan doa dan uh, selawat Apakah, uh, uh, bolehkah seorang perempuan meminang seorang lelaki Dan bagaimanakah persedia kalau boleh Tidak ada sebarang terletakkan dalam agama Maknanya orang perempuan tak boleh meminang Dan lelaki yang boleh meminang Cuma dari segi adab sahaja Ya, yang berlaku, SAW, nam, bagi, dia yang berkah Rasulullah sadar di pinang benar yang hakikatnya oleh oleh sinau wakau pu Aisha di situ di oleh oleh oleh apa benda ini cita adijah ni adijah ya, para radhiyallahu jadi kita kalau kita nak menginang dalam si boleh peminangan maknanya usaha peminangan itu dari pihak perempuan jadi tengok seorang lelaki ni dia baik beragama orang semayan orang pergi belajar agama orang pergi kerja makan gaji di pejabat tapi dia orang baik Maksudnya jodoh yang baik untuk kita. Nah, maka kita boleh bina. Bina lagu mana? Menyatakan hasrat. Bila kita menyatakan hasrat, dia suka, maka kita gerakkan supaya pihak peluang ke dalam laki yang menggunakan. Padahal membinang daripada pihak perempuan. Dan pepatah melalui laki-laki tak dicari timbul Itu pepatah, tak ada masalah Kita boleh rambat, tutup-tutul, tulis balik laki tak ada salah mencari timbul Jadi, buat apa ha? itu Sebab, bila datang laki-laki yang beragama Dari dalam laki-laki, dalam hati-laki laki, Izzajah atur, mantar-sau Nantinya, bila datang seorang laki-laki Kepada kamu, yang kamu yang Bagus agamanya Pasal bijuh, maka farawahi Tolong kau ringkan anak perempuan kamu Jangan beri selepas peluang ini Kepada laki-laki seperti ini Nampak tenok dok di, nak uh dok di, aku nak aku tenok aku dah, dia dia sama. Eh bagi kawin dengan aku dah, tanya lagi-lagi. Eh, dia dok. Dia nak awak ni baik, ter dipayangi kuliah. Rana awak baik, kakak awak baik, saya nak awak jadi. suami ni kali seterusnya. Susu dok tuan nak saya. Eh. Nah. ni tu yang jadi payah sangat adat tu. Si yang jadi payah. Nampok, nak payah nak kawin gini gini gini. Lagi payah pula masuk dengan mok pula. Tak, ay, mok yang banyak jalan di sini kau Ayuh, kena dah Mok tak bagi Mok tu bukan wali Tapi yang kita balik orang Bali Mok ni lebih mana bapak orang ni Bila pula nah, Mok ni panggil pihak je Bila dia nak minum Ia duduk tak apa Mok minggu orang yang buat kerja Tak, dia naik pula eh ayo kita takutlah pokok kita ada eden boleh ratu. Apa apa jangan cakap pasal. Ha, ini masalah yang berlaku. Jadi kita balik kepada Islam ada salah. Bila kita nak kahwin dengan seorang lelaki, lelaki itu boleh meninang, juga us dalam madzhab itu mulakan dengan tehak terlebih tadi. Wallahu a'lam. Wala saihsah, bolehkah kita mengucapkan selamat menyambut Deepavali pada orang India? Adakah dengan ini boleh membesorkan akidah dengan ucapan ni? Baik. Dalam suatu dalam satu hadis seorang Laki-laki beritahu Ya Rasulullah Kami ini telah diberi salam oleh orang Yahudi Men? Maka bolehkah kami jawab Nanti kata boleh jawab dengan Alaikum sahaja Oleh kerana itu jumhur ulama' mengatakan Jangan berkata dengan selamat Men? Untuk lain daripada orang Islam ini jumlah ulama yang selalu saya jawab. Walaupun ada hilang benda ini. Tapi ini yang paling kuat. Walaupun ada dahli Abu Ghilara mengatakan boleh. Tapi nak hilang Rasulullah ni boleh. Mengatakan tak boleh. Maksudkan kalau orang nak kata lipah bali. Jangan kata selamat. Jangan kata benda lain. Nampak? Happy lipah bali. Teruskan berhari raya tapi dengan di pawali ini yang lebih baik supaya keluar daripada silap ala guru yang nilam silap ustaz tapi kalau kita kasi bukan persoal akidah persoal akidah ni kita terima cara mereka menyembah berhala atau ah, lain rantau kata yang kata haram tadi kata selamat di pawali yang sebagainya bukan masalah akidah haram berkata sahaja bukan haram masalah akidah Masalah akidah ni lain Kita tengok jomel Juga buat perhalil ni Atau betul juga Juga menyebabkan perhalil ni Hakti jadi rasa akhidat Kedutu juga Hakti yang merasakkan akhidat Wababu'ah Baik tuan Berakhirlah sudah Sisi ceramah bersama kami berdua Dan kita tutup Dengan bacaan doa. Kita bacakan dengan Surah Al-Fatihah dahulu Al-Fatihah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum ia telah menghidupkan dia telah ta'lim di persada di persada yang yang akan Belum sempat baca doa, Selesai ini kami akan berdiri dua-dua. Jadi kami bangga ke boleh. Jadi tak payah repot-repot, takut jatuh, takut apa. Silakan. Insyaallah manilahmu al-qadir, Allah azza wa jalla memerintahkanmu untuk bersilaturahmi dengan sesama manusia. Insyaallah muhammadu adalah abdulullah yang dijami. Allahumma jangan jangan ada jangan marhumah. Allahumma jangan jangan ada jangan maksumah. Allahumma jangan jangan ada jangan mahrumah. Allahumma jangan jangan ada jangan mubarakah. Allahumma jangan jangan ada jangan makdumin. Allahumma jangan jangan ada jangan makdumin. Robbana apa benar dia jawanya? Robbuna